Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av och avsnitt 123 Det här är Niko tillsammans med Fannan. Och välkommen till 2018 Det är första januari och vi är redan på gång att spela in Och i veckans avsnitt kommer vi prata om Wolfenstein The New Order och Wolfenstein 2 The New Colossus Vi kommer prata om Assassin's Creed Origins XCOM 2, Dungeons Dragons Online och Injustice 2 vi kommer att prata om de bioaktuella filmerna Star Wars, The Last Jedi och Jumanji Welcome to the Jungle samt Netflix-filmen Bright. Sen efter det så går vi igenom allt det bästa och sämsta från 2017. Fannan? Ja? Vad har du nördat under de här två veckorna när du har ledigt? Jag kommer inte ihåg om... Jag tror vi gick igenom den stora biten av Injustice förra gången va? Jag vill, ja, nog, bara mest, jag vill nog bara mest påpeka att det... Är, jag har äntligen tagit mig igenom hela storyn nu. Eller nu har jag spelat mm. ut hela spelet. Och tycker fortfarande att det är... Alltså... Det är ju ett slut som är så sådär... Nej, alltså... Det, det säger ju inte skit mycket direkt. Nej. Eh, men det är, fortfarande, for, det är fortfarande precis lika bra. Alltså du jag, jag älskar hela grejen för, för ett fighting -spel. Mm. Så att... Alla som har möjlighet... Tycker, tycker verkligen att ni ska köra igenom det. det är spe, verkligen värt att, värt att prova. Inte annat. Mm. Uh, ja, det är ju skit kul. Det är ju bara sista bossen jag tyckte var så jäkla tråkiga. Cool liksom bara så här upp, så här fighting och allt sånt där. Men just att möta sista bossen det brydde jag mig inte så mycket om. Nej, jag har ju lite samma känsla där också. Det var verkligen så här. Mjäh, i slutet. Men att hela resan att ta sig dit gör det ju mm. värt det. På något vis. Jag hade kunnat skippa det absolut sista biten. Alltså, det, det, det kan jag hålla med om. Men hela, hela resan man får göra för att ta sig dit är ju helt fantastiskt, tycker jag. Mm. Oh, riktigt bra. Så nu vill jag ha tillbaka så jag kan få spela som Turtles. Ja, men det ska du Du det ska det, det ska du faktiskt få. Du ska få tillbaka det så snart som möjligt. <skratt> Just... faktiskt. Du har en hel hög här bakom mig som du ska få plocka hem faktiskt. Eh, sen har jag också... <laughs> eftersom, att vi började, eller eftersom att du tog upp nyheterna för några veckor sedan att... Eh, DC ska faktiskt få åtminstone kliva framåt eller släppas under 2018. Mm. Så bestämde jag mig för, i veckan för att eh, installera det igen på min PC och testa igen. Och jävlar vad det har, det känns alla fall som att det har blivit väldigt mycket köttigare hela spelet mm. i sig jämfört med när du och jag spelade det för det är länge sedan nu. Nu är det verkligen så här du kan starta du kan göra eld du kan göra olika du kan göra knivar av bara stenar du kan liksom alltså du, du kan göra nästan vad som helst du kan bygga du vet sån här, man gjorde det i skolan där en liten pinne ett snöre och så snurrar man på den så kan man få eld sen efter en stund man behöver inte ha tändstickor ja, okay. utan du kan liksom gå ut i skogen och ja men köra värsta scouterna typ ja, och ja. det mesta verkar funka jag har försökt prova vid, några av grejerna Största problemet jag har haft bara är att jag har inte lyckats testa allt sånt här kul som jag har sett ska finnas. så har jag sett att det ska ha dykt upp djur och grejer som man kan stöta på. Jag kan inte säga att det finns. För att människor är helt dumma i huvudet. Och okay. jag hatar människor i det här spelet. Det är... oh. När du och jag spelar... Då kommer du det var inte jättemånga människor på varje server. Eller i alla fall inte på den server där vi spelade då. Då var det ju typ Nej. du och jag och några till. Vi träffar ju aldrig på någon i alla fall. Nej, precis. Nu, jag har spelat tre olika liv. Jag har stött på människor alla tre gånger. Så att det är ju mer folk som spelar. Eller jag har åtminstone valt server där det är mer människor om vi säger så. Mm. Alltså folk fattar... <laughs> oh! Hur mycket man än säger att man är vänlig, man tänker inte göra någonting, man har ingenting på... Alltså jag har inte ens en väska på mig. Nej. Jag har liksom två slots att lägga saker i. Ändå så kommer folk som bara titta på en, titta på en, klappar till en rakt i ansiktet bara och drar. Men vad fan, vad fick du för nöje i det där? Så att jag har rage quitat tre gånger... Och vi får se om jag plockar upp det igen. Och kanske faktiskt väljer en server som är i stort sett död istället. Mm. När det inte finns någon. Så det kanske kan få komma en liten bit in i spelet åtminstone. Ja. Inna, in, innan jag blir i ihjälslagen. Men världen, det grafiska, alltså inte där är det samma lika. Utan det, de har bara gjort små detaljerna. Ja, alltså själva spelet, det ser, det ser likadant ut. I alla fall enligt, ja... I mina ögon så, här, så ser det likadant ut som det var tidigare. Däremot ja. så har de lagt till all, all liksom, hela överlevnadsbiten verkar bli, eller byggs upp mer och mer. Mm. Just det här att nu du måste inte hitta en ett, ett riktig kniv eller ett svärd eller någonting sånt där för att göra saker, alltså för att göra där du behöver det. Utom mm. nu kan du liksom gå ner på stranden och leta efter stenar och så typ ja, göra en kniv av stenar. Alltså är, mm. att, slipa kanten på dem eller någonting sånt där. Du, så att det, nej det, det verkar jättehäftigt. Man kan plocka bär och grejer greja. Oh, de, de har lagt till väldigt väldigt, väldigt mycket grejer. Mm. Däremot så är ju folk verkligen livrädda. För att en själv ska döda dem först. Mm. Så att det är ju i stort sett slå först och sen aldrig fråga. Det är typ mottot. För som sagt, jag har mött tre stycken. Jag har till och med försökt prata med alla tre. Det enda jag har fått ur dem är typ Hi! Och sen pang! Säger det bara. så alltså Ja, tack, tack. Nej, men bussar klubben. Skit, skitsnällt utav dig. Jag ja. står liksom och håller i, inte vet jag, en stekpanna. Det är det enda jag har på ryggen. Va, va, vad behöver du den stekpannan till, liksom? Så att, ja, det, det, så. ja, jag ville bara nämna det i alla fall. Sen, har du nördat någonting annat? För jag vet att du, du vill ju även prata om Assassin's Creed också, eller hur? Mm, jag har spelat klart det, men mm. vi kan ta det nu på en gång för jag ser mycket annat också att som Ja, men okej, okay. ja, då, då, då kör vi av den på en gång, tänker jag mm. äh, Du kan ju börja, så avsluta sen med mina sluttankar som jag har pratat lite om det tidigare Mm, mm, jag alltså, ja jag vet inte, jag är lite jag är lite delad med det här för jag gillar det som fan, alltså hela världen är skitspännande, det är, den är snyggt som satan Mm. Det finns mycket att göra och det finns liksom... Ja, men det, det finns... Man kan sitta länge och spela. Det, det kan man. Men Kommer, ger storyn någonting framåt slutet? Alltså utan att spoila någonting. Händer det någonting med den? Eller det är liksom... Den känns helt meningslös i mina, i mina ögon. De har ju en story och den fortsätter hela tiden. Det gör mm. den. Mm. Men det är inte, den är inte jätte... Bra berättad jämfört med andra spel Nej. Som till exempel När vi spelar Horizon till exempel ja. Då var man ju helt in i story Man, förstod man ville verkligen följa med allting Här får du hela tiden berätt berättad för dig mm. Och mm. i slutet så knyter de ihop på alla säckar och visar sig små detaljer och sånt ah, okay. med hur det kan påverka alla de andra spelen och lite sånt där i Assassin's Creed liksom, universumet, hur ah, ah. som man har stött på lite under spelets gång också men man inte har lagt jättemycket märke till i slutet försöker man ändå göra någonting lite mer av det mm. det är bara det att de har aldrig varit jättebra på att berätta historien Nej. så den är bra tycker jag, mm. men den är inte så skarp som den kunde ha varit Ah, okay. Så absolut. Jag har ju spelat klart hela storyn som sagt nu och jag var nöjd med slutet absolut. Men det är bara det att de har inte de är inte lika bra som andra spel att bygga upp hela tiden och fortsätta hålla en intressant hela tiden. De har bara jag vill veta mer, jag vill veta mer, jag vill veta mer. Mm. Här är liksom, ja, jag kommer få reda på vad som händer. Men jag är inte helt jag, jag måste inte få reda på det utan mm. det, det kommer när det kommer. Pet, och så pet. var det ju hela tiden ja för att min tanke är lite så här jag tycker att visst det finns en intressant historia där bakom någonstans men det är som du säger du får den ju inte berättad för dig i början eller så du får ju inte liksom, du får inte ens en början på historien i början du får egentligen bara alltså, du får egentligen leda på okej, okay, det här är ett hämningsuppdrag. kör mm. det är typ det man får och då, då jag personligen känner inte så här att åh oh, jävlar jag måste veta varför eller jag måste fatta vad måste ta mig vidare i historien utom det är så här det är de uppdragen eller de, mm. de questen jag måste göra för att ta mig vidare i spelet. Men ja, precis. jag tycker inte att det är... historien får mig ju inte att vilja fortsätta framåt. Nej. Utom man spelar ju bara för att få se mer av världen och se mer liksom nej ja, men mer ut av världen, ingen, inte mm. specifikt historien. Och det tycker jag de gör det är lite synd, för jag tycker verkligen att de hade kunnat få till det så mycket häftigare om de hade liksom verkligen pressat och byggt på historien mer. Men så är det liksom hela för hela är ju, som du sa, det är liksom det är hemd, historia mm. allting. Ja. och allting. Liksom, vi ska hämnas på de här bossarna. Okej. Okay. Ja. Jag har dödat de Ja, ah, de var undersåta till de här bossarna. Ah, ja, exakt. exakt. De bossarna är undersåta till de bossarna. Ja, och så är det flera gånger. Ah. Så i slutet, jag, tro, jag vet inte hur många gånger jag satt och skrev till dig. Ja, ah, men nu är jag när det slutet. Nej. Ah. Ah, nu är jag nära slutet. Nej. <laughs> till slut var jag när slutet och då fick jag reda på exakt. Men där, det var också lite negativt i slutet. Då, det var liksom hela tiden bygga upp, bygga upp, bygga upp. Och sen knöt man väldigt snabbt. Det okay. blev väldigt många. Inte så mycket, det var inte gameplayaktigt ut så här man fick utan det var små videos här och var och så mm. laddades det och så fick man gå en bit. Eller så i slutet var det nästan bara små olika cutscenes från olika ställen i liksom världen så här. Ja, men mm. det här hände här. Och några år senare hände det här. In, det var inte gameplay utan det var små videos så jag fick allting berättat på mig, för mig i slutet. Men det hade man kunnat gjort bättre under gameplay-historien och inte bara dra ihop allt på slutet där. Så det är därför jag säger det var en bra story Men det var ju för att Det var i slutet och knöt ihop allt fram dit Då var det bara, döda de här, döda de här, döda de här Liksom, mm. ja men Hela tid de, det, Självklart, Assassin's Creed, om ja, du ska döda bossar Som alla spel Men i andra spel känns det som att Du faktiskt gör någonting när du kommer Nu jagar du ja. olika, bara ja, men de har egentligen ingenting riktigt Med de här, för det är ju de här Men jag måste gå igenom dem för Och så var det hela tiden, alltså det, var, det tog lång tid att komma in i spelet. Spelet det var väldigt likadant om man inte gjorde siduppdrag. Det var det bara lite samma samma hela tiden. Till slutet när man snabbt skulle knypa upp på säcken. Mm, mm. Ja, spelet jag sa förut att jag gav det här en 4 av5-betyg. Mm. Jag ändrade det betyget nu när jag spelar klart alltihop. Mm. Jag ger det här en 5 av 5 För jag tycker det är så jäkla bra det här spelet oh. Det enda som är det negativa Är mm. just att de inte har en komplett story En knivskarp story Om jag säger så mm. Den är bra, det tycker jag Och alla sidouppdrag tyckte jag var roliga att göra Och de gav lite mer Men det var inte knivskarp och jättefängslande Som många andra spel lyckas göra Som Horizon som vi spelade samma år och liknande Mm. Men mm. All, gameplay var ett av det bästa jag har spelat liksom under hela året. Hela det här jag älskar Far Cry mekaniken och alla de här tidiga som SSQ där man ska jaga djur för uppgrader Så jag tycker sånt är skitkul. Mm. Plus jättesnygg värld, jättestor värld. När jag var klar med storyn hade inte jag upptäckt allt på kartan så jag har fortfarande jag kan bara hela så här är det fyra eller fem olika delar av kartan är fortfarande lås eller grott för mig, för jag har inte varit där ens. Och då har jag spelat klart hela storyn. Mm. Så det finns mer för mig att göra om jag vill hoppa in i det. Men nej, så Creed Origins få 5 och 5 av mig. Det är ju bara att det story, då hade det varit mm. mm, mm. Nej, för jag tycker själv att alltså det, det jag håller med dig i alla punkter men det här med historien det, det, det petar mig i ögat mer än vad jag tro, trodde alltså. För att mm. Varje gång man kommer till en vad man nu ska kalla det för miniboss eller du liksom bestämmer dig för att okej, okay, shit, nu ska jag göra det här story missionet ja. Nu kör jag liksom. Varje gång måste jag tänka så här varför i hela helvetet gör jag det här? Varför varför ska jag, varför ska jag ha gäll de här personerna? Eller varför ska jag ha gäll den här personen? Eller, mm. Alltså det spelar ingen roll vilket uppdrag det är i för sig och andra sidan man gör. Varför ska jag göra det här uppdraget? Det måste jag verkligen påminna mig varje gång jag går in i ett story -uppdrag. Mm. att storyuppdrag. Okej, okay, ah, shit, just det. Det här var det som hände i början. Nu vet jag varför. Nu, nu är jag med. Nu är jag med. Eh, det enda som får mig att faktiskt vara nyfiken på vad som komma skall, för att hela den, nu kommer jag att heter, men Medjay, hela den Bike. alltså his historiebiten. Alltså, nej, där är jag inte med alls. Däremot så nej. vill jag se vad som händer i nutid. Det är ja. det enda som får mig är, gör mig liksom nyfiken på att fortsätta framåt okay. i själva historien sen självklart världen den skulle jag kunna fortsätta spela i hur länge som helst mm. den, den känns skitheftig precis som du säger stor som satan och just det här att du faktiskt kan åka runt och jaga du kan, gö alltså, du kan göra allt sånt skithäftigt mm. Jätte, jättekul och spännande att faktiskt kunna uppgradera du byter inte ut dina grejer eller inte alla grejer i alla fall utan det är mer vapen, sköld alltså den, Men inte din utrustning Utan du uppgraderar den snarare Det tyckte jag var superspännande Absolut, J jättesmidigt gjort Men det, är, det där med storyn Stör mig, verkligen mm. det, det, Hade det vi inte lite hållit lite på bättre. med det här Hade vi Nej. inte hållit på med det här Då hade jag inte fortsatt spela Om vi säger så ja. Men jag kan rekommendera att spela lite till För det den blir bättre mot slutet-storien, det blir mm, den. Mm. Och det är speciellt en, ett uppdrag jag inte kan säga någonting om för att jag vill inte spoilera det. Ja. Men det var en sån what the fuck-moment för mig när jag gjorde det som inte, jag, var, jag var inte alls beredd på det. Mm. Och det enda jag kunde tänka på när det var shit att de vågar göra det här i mm. det här spelet. Det var så mind-blowing. Mm. Och det är under grundstorien. Okej, okay, okay. ah, ah. Så den, just den scenen Och det är inte i slutet heller Utan det är om några timmar jag vet Du har spelat ungefär hälften vad jag har gjort mm, Så om mm. några timmar kommer du komma dit Och det, för mig var det verkligen wow Det ah, här ah. var häftigt Fan vad glad att jag spelade hela det här Och jag som sagt fem och fem får en betyg för jag det spelet Det var den tungsta story-delen Men jag kom från ingenstans heller Det var ju så här, Hade jag hela tiden var knallskap och hade jag nästan greps ännu mer av det Mm. Nu kom du från ingenstans och jag blev ändå tagen av en överraskning. För det var så pass tungt jämfört med allt annat och det var knivskarpt. Och det hade som. Det kändes som att det hade konsekvenser när jag väl var där. Jag var inte alls beredd på det, som sagt. Så det var riktigt häftigt. Så jag, spelade, jag kan rekommendera att spela hela storm och sånt. Och nu när du kommer så långt som du har gjort. Spela igenom det. Men. Ja men alltså, det är som sagt det, jo, men det, jag, jag gillar det enormt så det, jo, det är men jag, det jag, jag är ju fast och jag är tillräckligt fast För att jag kommer att vilja spela mm. jag, jag sitter i stort sett bara på vänta på att vi ska ha Spela klart, eller spelat in färdigt här nu Så jag kan gå och sätta mm. dem och spela typ. men, så att, Visst, det är så Men, men just det där med du Jag hoppas, jag tänker hålla ut till, till, Så att jag tar mig till slutet för, mm. att, för att kunna sätta ett betyg på spelet Sen i efterhand För att jag får för mig att det är som du säger, det, sku, det kan vara så att det ger mycket mer när du faktiskt får se allt knyta sig ihop mm. också. Alltså att du faktiskt får all historia som de har tänkt att du ska få. Ja. Däremot så är den tungrod just nu. Åtminstone så långt som jag har tagit med Och jag är ändå 20 timmar in här för mig, där någonstans i alla fall. Mm. Och, alltså det, det flyter ju på, det gör det. Men börjar du peta och börjar du syna Storrun i sig väldigt hårt då vet jag att jag själv har ifrågasatt mig liksom så här. om jag hade varit den här karaktären hade jag gjort det här överhuvudtaget? Mm. Hade jag tyckt det här? Hade, hade det här varit värt det? För jag menar i andra spel så kan du till exempel som Horizon Zero Dawn där är det ju verkligen varenda uppdrag är det så här. shit, jag vill veta mer. Vad mm. är det som händer? Vad är det jag får reda på? Hur korn eller nördig eller står storyn än verkar, så är det fortfarande så här jag vill veta mer. Jag vill mm. få reda på mer om världen. Jag vill få reda på mer om vad som har hänt. Här är det liksom verkligen så här jag tänker, ibland tänker man liksom så här uh, hade det här varit jag på riktigt så hade jag bara vänt och skit i det här för länge sedan. Mm. Och bara struntat i det. Det, det. det finns liksom ingen mening i det. Nej. Men jag hoppas att det kan ju vara så att de lyfter upp det senare. Så att, Alltså jag, jag tänker inte bär allt för hårt på det. Förrän sig helt färdig så att jag får hela bilden på det. För ett så här långt så gameplay och spelet i sig är skitkul. Jag har ju fortfarande lagt ner 20 timmar på det. Så att det är helt fantastiskt på det sättet. Absolut. Däremot så har jag några, några grejer som jag inte hänger med på. Som jag inte kan påminna mig har hänt i andra liknande spel heller. Har mm. du tänkt på hur fruktansvärt skoningslöst den där kamel... Eller du kanske inte använder din kamel längre. Ja, en häst du häst. Du ja jag köper... antar att hästen är samma sak på andra ja. sidan. Har du tänkt på att den bara springer över och igenom människor? Ja, men det är... de i vägen så ska de bort. Ja, men vad då? Det är ju det skitfånigt. Alltså, jag, trodde, jag trodde inte mina ögon, för de har ju skitbra dock. Det ska fan tilläggas. Den här, uh, håll in X så springer, följer kamelen vägen bara. Ja. Eller följer ditt fordon eller vad de själva skriver. Följer det vägen. Det är, ju skit inte, eller det är ju supersmart. Mm. Slipp man hålla på och försöka styra och greja och dona själv. Liksom. Man kan fokusera på annat samtidigt. Men, då kommer du ju alltså att springa över människor och de kommer att flyga åt alla håll och kanter. Och skrika och gorma på dig med för den delen. Jag kan säga, under 40 timmar har jag aldrig använt den, för jag tycker inte om att använda sånt. Ja, men det är ju asbra! <laughs> den är ju skitebra! Verkligen, Nej. tycker jag. Jo, jo, den är... Du ska ju akta, man måste akta för barnen som springer på gatan. Nej, sluta. Du har, du har inte stannat och aktat någon karaktär. Jo, Du har ju är bara du har ju siktat runt. på dem snarare. Äh, sen, du har siktat på dem. Så är det. det, det. Ja, och jag vet, jag vet. Jag lovar. Eh, däremot, har, gjorde du eh, Skyrim i missen också, förresten? Skyrim missen? Ja, när jag, när jag spelade Skyrim första gången så tänkte jag precis som du nu. Man kan inte följa vägarna. Man måste ta snabbaste vägen dit man ska. Och så springer man rakt över bergen. Och stöter på en drake när du är level 5. Eller någonting sånt där. hände det i, i Assassin's Creed för dig? Inte en drake såklart. Men om du snackar om i första uppdraget så fanns det ett, tjuvnäster precis. andra sidan vattnet som var. Du var. Ja, vad de? Level 28 eller någonting sånt där har jag ja. Så om det är dem du har springit på så. Då vet jag vad det är för problem. För, ja. Nej, jag, jag, eftersom jag har som jag många Som jag spelade tidigare. Mm. Så smög jag alltid runt och kollade med pilbågen först vad de var för level. För det kom ja. ju upp med pilbågen. Ja. Märkte jag att no, då var det gicka därifrån <laughs> så nej. Det där, där gjorde jag ett par missar faktiskt ett antal gånger. När jag bara så här: okej okay, det här frågetecknet vill jag åka till på kartan. Markera frågetecknet, hoppa ut, säg åt kamelen, följ vägen. Spring till den markerade pilen jag har satt ut. Och sen började jag fippla på telefon eller jag började tänka på något annat. Eller satt och tittade på något annat liksom som bred förbi. Och så bara, whoops Då står kamelen mitt i brasan i deras läger. Där det står åtta pers runt omkring. Och man säger, eh, hej Sankelar. Nu, nu drar jag. Men nej, det var ett uppdrag när jag skulle ta. Jag tror att det är första eller andra uppdraget när du ska resa till ett nytt ställe. Så gjorde jag, då tog jag... Hoppa upp på kamelen och sprang bara raka vägen mot den pilen, så att säga, på mm. kartan. Och stöter på hygiener mitt ute i öknen. Och jag tänker så här, perfekt! Jag behöver ju lite, vad är det, rough hide eller vad är det de har för någonting som du får av dem. Perfekt, hoppar av, smyger fram tittar på och jag älskar att köra pilvåge och eh, med stealth damage så att mm. du får liksom du kan du kan gömma dig och fortfarande skjuta. Eh, tänker inte på vad det är som dyker upp när jag siktar på den förns jag ser att ja oh, en pil mitt i huvudet kommer att skada typ en 20 del av den här hyenans liv. Inte ett skott eller två skott för att ha ihjäl den, jag hade behövt tömma varenda pil jag hade. Då insåg jag att, ah, vad är den där lilla döskallen där? Där Leven brukar stå på den här hyenan. Jag tror bestämt att jag springer härifrån. Mm. Men då ser ju han mig. Och, jag, och jag, så att jag, jag hann dö ett par gånger innan jag tog mig därifrån. Nej, man... Nej det var, det var bara lite en lite men Det var i slutet av spelet. Okej. Okay. För jag var level 36 av 40. Mm. När jag var klar med hela storyn mm. Ett av de sista, det var att jag har bara sett ett sånt ställe Under hela kartan det som jag hade upptäckt Och då ja. är det en markör av en elefant okay. I ett inhägnat område Jag bara, aha, jag vet inte vad det här är Så jag gick in där ja. Och är det helt plötsligt direkt kom en elefant Full utrustad med armor och allting Och började, ska jag attackera mig För nice. den typ döda sina handlers Och började attackera mig Jag bara, aha, ska jag slåss mot en elefant kul ett tramp och jag hade dött ah. Ett tramp Jag var what the fuck Jag hade ingen jävla aning Så, så hoppar den ut och under laddningsscenen Så ah. står det bara Warrior Elephants Only the strongest can beat them jag var jag är level 36. Ett tramp är död. Så tur så, när jag laddade klart då stod jag precis utanför porten. Jag bara, nope, gick därifrån. Oh, ja, men det, man, man får passa sig lite grann. Det var, det var inte så illa, men det här var ganska tidigt, så då fick jag ja. för mig att så här, jävlar, ska det vara så här svårt att bara vandra ut i öknen, men mm. när man blir lite starkare så är det ganska lugnt ändå, skulle jag säga. Ja. Nej, men det enda som jag har med det här spelet som sagt, det, det är ju storyn. För mm. den enda jag bryr mig om i allt det är Bayek. För att ja. som man spelar som. De andra bryr mig inte riktigt om och då får man inte den här känslan för Alla är så bara, ja men vi måste hjälpa de här. Ja men ni har inte byggt upp karaktärerna tillräckligt bra, jag vet vilka de är och sånt där. Men inte tillräckligt, och sånt där är det genom hela spelet tyvärr så. Och sen är det några det är grejer i slutet där som jag var lite iffig på, bara tar ni det här liksom den här, gå ner den här vägen, den här stigen Ja, jag, jag följer väl bara med Jag har inte så mycket att säga till om Men för mig var det iffigt Men jag tyckte det, jag tyckte det var tillräckligt bra för att ge det Det var ett av de bästa spelen utan tvekan. Jag spelade 2017, så är det bara mm, mm, mm, mm. Ja, nej, men jag tror att jag nice. återkommer med eh, Helheten När jag är helt färdig faktiskt mm. Men det är det du har spelat, eller? Ja ja men då hoppar jag in i lite Som jag har spelat innan vi hoppar in i filmer eh, Tänkte börja med XCOM 2 kan jag prata väldigt snabbt för jag har bara startat det. Nej jag är ju så jävla dålig på sådana här spel. Inte strategidelen, där går det bra När man är i uppdrag, men alltså jag har ju noll kunskap om pengar eller någonting. För det här är ju <laughs> taktiskt. Det är ett turbaserat strategispel i gameplay under missions. Du har soldater, du går in, du ska du får så här, ja men du ska döda alla aliens. Ja och så är det turbaserat. Och dör karaktärerna, då är de döda. Då är det bara att köpa nya. Aha. Och levlar de överlever de så levlas de upp och så kan du de göra dem olika vapen och sånt. Det var det. Nu har jag kommit till. Jag har inga pengar. Och alla är liksom. Jag, några har mina dött och jag har liksom bara. Jag kan inte göra någonting. Och de bara sälj grejer på svarta marknaden. Jag har gått till varenda jävla meny. Det finns ingen svart marknad. Vad får jag pengar? De bara, du har en inkomst på 160. När fan får jag inkomsten? Så jag står där senaste uppdrag, man ska ha fyra i varje uppdrag. Senast uppdrag, där hade jag tre. Och jag fick spela om den fyra gånger tills alla mina karaktärer överlevde så att jag kunde komma tillbaka till dem. Och så att jag i alla fall har tre stycken. För de andra om de är skakade för att de har sett sina kompanjoner dö. men du kan inte spela med dem under ett visst antal Dagar i spelet För de är nervö så här, nervösa Vissa har blivit skadade under tidigare ja, men då måste de läkas Det är så jävla avancerat Och jag hatar det För sådana som älskar sådana här strategigej och sånt Jag förstår, det här måste vara drömmen för det För allt, kan man sånt här Så är det ju fläckfritt, det är skitbra Jag tycker inte om det Kan inte jag bara få ett alternativ att Kör bara uppdrag För nu, har, nu tar det ett stopp för mig totalt Och jag kan inte göra... De uppdrag som jag tycker är skitroliga att göra Till att de stoppar för den här jävla Ingame-grejen i basen som jag måste hålla om ja, du ska uppgradera det Du ska göra det, du måste ha inkomst Ja men jag får ju ingen jävla inkomst eh. Exakt samma problem hade jag med XCOM 1 Och det är därför jag aldrig kom igenom det jävla spelet Och jag älskar såna här Turbasiga strategi och så låser de det för mig Fy fan vad det ska blir Men annars är det skitbra det var inte ett litet men det där kände jag Nej, men... men de tar ju tvärstopp för men Jag fattar inte, varför kan de inte bara ge mig Som liksom många spel har ju Vill du spela story Vill du spela det här, vill du göra allting Ja men låt mig bara göra missions Inte allt det här andra skitet det hade varit så perfekt mm. Men nope Sen har jag spelat Dungeons and Dragons Online Som är ett gratis MMO-spel I Dungeons and Dragons universumet Det är ganska gammalt Jag kommer inte ihåg när det kom ut, men det är bra jävla många år sedan Och det är faktiskt Riktigt kul, det ser inte snyggt ut eh, Men det funkar Väldigt bra när man kommer in i det eh, Det är ju så här Mycket grejer när det är så locked behind paywalls Du måste betala ja. för att få olika grejer Men i början du kan välja Mellan raserna, människa eh, Dvärg Alv och är det Är det Hobbit Eller Hafling eller vad de heter Jag tror det är de mm. fyra man kan välja mellan du kan mm. välja mellan raserna magiker, fighter och ranger eller vad man ska säga och inom dem som finns det också är du ranger ja, men du kan alltid antingen vara archer, du kan vara Assassin och så liknande finns några små inom fighter då kan du vara ja, men, krigare eller paladin inom, inom magiker då kan du vara archmagic eller elemental liknande så det finns lite ändå under den gratisnivån som man kan köra så jag har haft lite olika karaktärer och lekt. Och så går du in, levlar du upp och som är klassiskt MMO. Det som är bra med spelet som jag i vanliga fall hatar MMOs, det är att här finns det berättelser för varje uppdrag. Där du har en berättarröst som berättar för dig vad som händer under uppdraget. Så när här första uppdragen du kommer in i, det är som en eh, tomb kan man säga. Ja, man går in där och så säger om oh, ja så har du en berättarröst. I den här platsen så hör du de döda. Förklarar för dig som en Dungeon Master i ett DND skulle ha gjort för dig. Det, du ser det men den förklarar också. ja Du ser de, le, de döda resa sig. Och så börjar de gå mot dig och förklara. Och det är det som är jag saknat i ETA Memo: Att här får du alltid berätta. Så nu känns det faktiskt som att. Uppdragen ger mig någonting jämfört med World of Warcraft där jag hade så jävla tråkigt efter en timme för att ja, döda den här jag springer och springa letar döda. Ja nu då. Här får de ändå förklara hela tiden och de visar bra. Så vill man har ett lättemememå att komma in i så här skit bra. Jag tycker det är väldigt kul. Jag har spelat ett antal timmar. Men jag har precis kommit. Jag har tre karaktärer. Jag har två av dem har jag nu kommit ut i första grus här introstaden vad jag säga. Så tar man båt för att komma till stora världar Så jag har precis kommit dit då Så jag har inte upptäckt mer av det Men jag har stött på drakar och allt möjligt Och det är skitkul tycker jag Efter det då Så kan vi gå rakt Snabbt vidare på Wolfenstein The New Order spelade jag ut hela storyn på Jättebra Vill man ha ett FPS med story Då är Wolfenstein ni ska spela Skitbra Det är Det är väldigt uppdelat i, när du är i uppdragen då är det bara att skjuta Skjut, skjut, skjut Och sen efter det så får du cutscenes Ganska långa cutscenes där de förklarar vad som händer för dig Och de är jättebra att utförda. De är jättebra på att göra karaktärer och allting Både karaktärer du gillar och karaktärer du hatar Jag har pratat om det här spelet tidigare Och jag måste säga att När jag har spelat klart nu alltihop Så tycker jag att de är jättebra Och det fick mig direkt att vilja sätta mig och kolla vidare Vad som händer när det slutar på en jävla cliffhanger som man bara, och jag hade ju tvåan. Så jag kände bara, jag vill ha mer av storyn. Så jag går väldigt snabbt vidare där också. Men det är just för att jag har ju spelat en hel del nu av Wolfenstein 2 The New Colossus som kom ut i oktober i år. Fortsätt exakt samma uppbyggnad. Det är, när du är i mission så gör du mission. Och sen är det stora katsins mellan uppdragen. Som du får som en video spelad för dig. Jättesnyggt, jättebra, fortfarande jättebra karaktär Allting eh, Nu har man som en hubbvärd där man eh, Är på en ubåt Ganska mycket av spelet Går runt i och så får du leta Och då kan du gå och prata med olika karaktärer eh, Väldigt intressant För det lilla, eh, jätteintressant Jag inte, men det är så olika karaktärer du... Jag hittade en svensk brud till exempel Som satt där och hon eh, Var lite kul att bara gå fram Hon bara, hej kapten man jag bara, <laughs> Så här, han är amerikan och jag gick bara förbi och så hörde jag hey, kapten jag bara Nej, men det låter som någon svensk så vände jag mig om Sitter hon och typ så här svensk jävla folk direkt nästan och bara ja så bryter på världens sämsta engelska när man pratar menar alltså är skitkul. kul. Uh, är väldigt bra i spelet men ännu bättre är just de psykiska delarna. De här mörka liksom det nazister har tagit över USA. Och, eller hela världen Och du är en rebellgrupp som ska ta över USA För att börja därifrån som en rebellstyrka Som ska ta över hela USA För att sen spridas ut över hela världen Så det är ju det som hela det här spelet handlar om Jättebra, du är amerikansk Så du får även tillbaka till flashbacks, flashback Du var liten och allting För nu kommer du tillbaka hem till liksom Eh, närheten av det du och allting Och då får du flashback till dina föräldrar och allting och... Jättebra Allt sånt Spelet gör ännu bättre än första också Just vap vapnena Med eh, eh, Hur man uppgraderar Och sånt där Du kan hitta olika packs ute i världen Som du kan uppgradera eh, Till exempel i början har du bara en vanlig autorifle Sen kan du uppgradera och få ett bättre sikte Bättre skott Allt sånt där olika så det är jättechyst. Om man hittar ett vapen som varit så jävla kast innan så kan du helt enkelt börja uppgradera det till det, det bästa du har och liknande och göra spelet lite så som du gör. Så vill man ha ett av de bästa FPS-spelen då är det Wolfenstein för de är jättebra. Svårt som fan för de slänger karaktärer på det och så här, maskiner och allt möjligt. Men det är det här spelet jag bättre än något annat FPS. Det är ju Storren. Det är så jäkla bra och tungt. Kanske inte just i e missions Det är snyggt när du gör missions. Men det är väldigt lika hela tiden. Du har några vanliga soldater. Ja men döda dem. Eller så, så har du litenets. De är som i många spel. De ropar efter hjälp. Så det kommer in. Vad heter det? Reinforcement och grejer. Som... Men tar du ut lieutenant för då vet du att då är det bara de i rummet som kommer komma. Då kommer det inte komma fler och sådana där. Så det är lite taktiskt. Kan du smyga så kan du försöka ta dig runt och komma till lieutenant. För det står när du kommer in i varje del hur långt du är ifrån lieutenant. Så du kan vara taktisk på det sättet. Det som är lite sämre här är att första spelet då hittade jag alla vägar. Här kan jag smyga, här kan jag smyga. Många delar i Wolfenstein 2 är just att de vägarna är svåra att komma till. Jämfört med tidigare så även om jag vill smyga så är det skitsvårt. För de gör det inte enkelt för mig att hitta de här bakvägarna och sånt. Som förut var jättelätt att hitta. Här kan jag gå och så då kändes det som att ja, men jag kan spela lite som jag vill. Nu är det väldigt mycket hoppa ner och skjuta allt som rör sig. Och det är lite tråkigt måste jag säga. Men annars skitbra spel. Jag har inte spelat klart så jag vet inte gjort något slutbetyg. Men helt klart att de roligaste spelen jag har haft på länge, måste jag säga. Eh, filmer då? Tänkte börja med Netflix-filmen Bright Willy Smith, nya film. Mm. Eh, vad tycker du om den? Vad är det? Fantasy/sci-fi-film, då ska man säga. Ja, det är där någonstans. Eller snarare så att det, i mina ögon så känns det väldigt mycket som att man tar upp ett. Alltså. Tar man, man tar upp ett samhällsproblem och så bara byter man ut den, den delen som brukar vara utsatt, eller? Det känns inte mm. som att... Det, det, spel, det spelar ju inte jättemycket på att det är sci-fi, eller? Är det bara jag som tycker det? Alltså det är ju... Vad ska man säga? Fantasy i modern setting. Ja. igen Om man tar... En modern body cop film mm, Fast släng in fantasy det hela Det är väl så man kan bäst beskriva ja, i den här filmen ja. För helt ärligt, som sagt den här filmen Det handlar om två poliser mm. Ena är då Will Smith och den andra är en ork ja. eh, Orker är inte Omtyckta men I den här världen så är det ju uppdelat eh, Orken håller för sig Alver för sig bor i de fina kvarterna Och människorna är liksom Mitt emellan, de, mm. de mm. håller sig för sig själva Men de är lite mitt emellan och WillisMiths polare nu eller kollega är den första orken i the police force. Ah. Första polisorken och det är väl inte omtyckt om någon egentligen. <laughs> Nej, ungefär eh, så. Plus att han fick Willis Smith skjuten. Eller Willis Smith blir skjuten av en ork. Och den här kompanjonen eh, säger att han eh, feilade eller han tappade bort eh, han som sköt helt mm. enkelt. Så de har jag väl inte riktigt överens heller att Will Smith litar inte på honom. Ingen av de andra polisen vill honom där. Och sen har vi ju då hela den här magidelen som är så förbjuden. Och det är ju det hela egentligen allting handlar om. Det finns, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Vad så länge sedan. Brights. Är det, det är Brights. Ja. Och det som har... De kan använda magi helt enkelt, för det finns trollstavar som bara Brights kan använda. Alltså är det inte Andra typ Brights, är inte det bara ett annat namn i den här världen för besvärjare, Alltså, alltså ja, häxa eller så. trollkar eller alltså, använd vilket ord du vill. Men i den här filmen så kallas de bright och det är de enda som kan använda en trollstav. Ja, och här tar man ju lite extra att du, du är ändå som får röra trollstaven, ja. för andra sprängs till bitar om man bara rör vid den. Exakt, alltså, du, ja, när vi ser, har ni inte sett filmen och när vi säger trollstav då menar vi inte som i Harry Potter, en liten pinne som din magiska kraft går igenom, utom här är det trollstaven i sig som bär på den mäktiga kraften och du är typ mm. den enda som kan använda dig av den typen. Mm. för att det, det verkar, här är det ju verkligen så att kraften finns i, i kristallen eller vad det ser ut att vara för den ja, glöder dessutom så, så att den är svår att gömma vad vad man ska kalla det för. Så ja att, och nu är det några alver som vill ta för att använda de här trollstavarna för att ta fram det dark lord måste säga. Ja, det verkar ju som att det, hela världen har ju alltså det verkar ju som att det, för länge sedan jag tror man säger 2000 år eller någonting sånt där tidigare mm. så var det Krig mellan mörkrets herre och resten av världen, eller mm. mänskligheten, eller vad man ska kalla det för, och mörkrets herre förlorade, och vart banished, eller försvann, eller ja, ja. Det är, det är en viss skara som fortfarande tror att han finns, och mm. det påstås vara så att, kan du sammanföra tre trollstavar? Så kan du återuppväcka honom. Och det är typ det filmen går ut på. Att mm. det här gänget eller de som vill få honom tillbaks. Försöker att få ihop tre tolv stavar och vill då återuppväcka mörkrets herre. Som då ska mm. komma tillbaka och ta över världen. Personligen så tycker jag att filmen är ju bara konstig. Alltså, jag, men jag köper den inte någonstans. För att, enligt mig okay. så jag tycker jag mer att filmen handlar ju mer om rasism och den biten än någonsin. Mm. Att ingen uh, orker är hatad av alla. De är inte accepterade någonstans. Jag, jag hänger inte riktigt med när då Will Smith är hans kompanjon som har noll förståelse för att alla hatar hans kollega som är Ork, när Will Smith som mörked borde ha gått igenom samma sak eller hans karaktär borde åtminstone mm. ha haft någorlunda samma, liksom borde ha hänt ungefär samma, eller åtminstone ha hört talas om samma sak, eller mm. det känns bara så jävla fel, för att han är ju typ, visst, han han accepterar ju typ han, vad heter han? Eh... Uh, och nu tappar jag namnet på orken, tänkte jag. Men skit samma. Han, han accepterar ju ändå honom på något vis. Mm. Men han är ju fortfarande stenhård, jättekul och. Mm, jag, vill, jag ska bara stå ut med den här till jag går i pension-typ. Det är typ det han, enda han säger. Mm. E nej, fan. <laughs> jag, jag tycker inte att det är bra. Jag tycker den är helt okej okay för att vara, som sagt, en body cop film ja. Det är bara det att man, tar, man gör ingenting nytt egentligen, förutom att man slänger in magi. Ja. Det enda som jag tycker är riktigt negativt med den här mm. världen, är att den inte känns verklig. De pratar om dvärgar, de pratar om lissad folk, man ser skyltar och sånt, men du ser dem inte i världen. Du ser bara människor, alver och orker. Ja. Du ser någon fairy här och var, men var är resten? Var är alla de andra fantasyfigurerna som ni visar på skyltar och allting som att de ska finnas? Men de syns ju ingenstans. Och det tyckte jag gjorde att om man tar den här filmen jämfört med Star Wars ja. Star Wars känns som en verklig värld för att du ser så många olika karaktärer. Mm. Här gör inte det. Här säger de om att allt ska finnas men det visas ju inte. Så för mig är det liksom man har tagit den för vägen mm. i Världsutvecklingen, om jag säger så. Ja. Men det är en järn döffel. Alltså, jag, jag kan inte säga det bättre. Men det, jag tyckte ändå att den var underhållande för jag, jag tyckte att den var helt okej. Okay. Ja. Skulle det komma en till, en tvåa, absolut. Det är bara det att ge mig mer av världen och bygga mer på det här. Ja, det, här, det gör ju ingenting nytt. Det är ju precis som du säger. Orkerna, ja, det är som man har fått i andra filmer med mörk i Amerika. Ja, ja. Medan alverna, ja det är högt uppsatta vita människor i Beverly Hills. Mm. Och så har vi de ja, vanliga mittemellan liksom och så här, personer och sånt. Ja, fine, men nu ändrar man bara liksom på man tar de olika fancy figurer och sånt där. Men ändå så visar ni inte tillräckligt. Ni är inte tillräckligt jag tyckte den var underhållande, men det var ju liksom... De gör ju ingenting nytt. Det kan jag inte påstå. Nej, och visst, jag kan hålla med om det fanns några häftiga moments i filmen. Och det var ändå liksom lite cool story. Och, alltså, delar av den är ju helt okej. Okay, men andra delar är verkligen så här... Wow! Det här, det här gick sjukt snabbt. Mm. Det finns ett ögonblick till exempel. kan säga så mycket du ni, ni har ju förstått att vi kommer att stöta på trollstavar och grejer och, och så. Så att första gången vi träffar på trollstaven, ganska... Inom de närmsta fem minuterna sen så mm. händer det saker som går jävligt fort skulle jag vilja säga. Ja. Där det går från ganska lugnt, ganska chillat till kaos. Man skulle kunna kalla det för världskrig nästan. Bara mm. rakt upp och ner. Och jag tycker inte nej, det är inte bra. Jag kan det, det jobbar är att jag skulle kunna tänka mig att sätta mig ner och kolla på filmen igen. Mm. Absolut. Men det, den är ju så järndöd. Eller alltså... Mm. Det är så mycket konstiga grejer med den. Jag, jag, nej, jag tycker inte att den är... Nej, den är inte bra. Jag tycker inte det. Jag, ty, jag tycker inte att den är nej. det. Du tog upp en ganska bra grej där. Och det är just tempo till filmen. Ja. Den har inget jättebra tempo. Som nej. sagt, det går alldeles för fort för att man ska trycka in så mycket på den här lilla stunden. Och försöka få klar hela storyn. Ja, och då ska vi ska få in rasism och vi ska få in trollstavar Och vi ska få in poliser och vi ska få in flera samarbete och Vi ska bry som karaktärerna ja. Det blir väldigt mycket på en väldigt kort tid ja, Så absolut. tempot blir ju faktiskt i vissa ställen Som du sa där, ibland så liksom går det från 0 till hundra Hur karaktärer beter sig också olika och allt möjligt Ja, verkligen Men jag, för, om jag får den en 3 av fem i betyg För jag tycker den var okej okay. mm, mm. Men jag hade velat haft med nu när som jag älskar fantasy. Mm, mm, och mm. Body cop filmer kan vara riktigt bra. Och de ska försöka ha humor i det här som jag tycker försvinner tyvärr. Ja. ja men det, jag, men, så... alltså, jag ser ju vad det är man gör med den och jag ser ju ja. vad man försöker att få till. Däremot så, den är inte... <laughs> Alltså, den är inte... Nej. För det, samma det här body cop grejen lite grann. Den, ja. Jag tycker inte att det går igenom helt heller för att om du nu ska vara. Om du nu ändå ska spela på vad de karaktärerna de har tagit, alltså en ork ja. till exempel. Så tycker jag att han. Han beter ju inte ens i närheten av vad jag skulle vilja syfta på att vara en ork. Nej. Heller. Alltså, han är liksom. Det blir. Och samtidigt så de bygger inte upp hans karaktär jättemycket mer än att han är krumpig och lite. Och och kan typ inte göra ett jävla skit själv. Och Will Smith är den och den stora mäktiga mannen som kan allt och. Kommer liksom aldrig bli skadad eller vad som helst. Det känns alldeles för mjäh på något vis, tycker jag. Det enda de liksom försöker beskriva orken det är bara, ah, men hur ska vi bygga upp? Ah, han är halvork. Han är inte respekterar de andra orkarna. Mm. Okej. Okay. Och sen gör man någonting litet av det senare, men jag kan ju inte säga att det är tillräckligt för att jag verkligen ska bry mig om honom. Nej, verkligen, Så... verkligen inte. Och sen samma, vad jag heller, var också en sån här grej som jag, jag är inte skitinsatt i Orker annars. Mm. Men det här med. Som du sa nu. Halvblod och fullblod. Eller hela den. Han säger ju någonstans i filmen om att. För att bli fullblod. Så måste du ha gjort mm. en hjälte. Ett hjältedåd. Eller alltså någonting. Ja, ett hjält, Jag tror han säger hjältedåd. Eller översättningen blir det åtminstone hjältedåd. Jag har ju skitsvårt. Att se att varenda annan ork i hela den där staden ska ha gjort någonting sådant för att då blir att han är den enda som inte är det. För som det typ som det känns som att de anspelar på att han är den enda som inte är liksom är någonting. Det känns ju skitskruvt. Jag skulle säkert jag skulle säkert tro att det är mellan halv ork lite som i World of Warcraft filmen den här mm. bruden att För att hon ska bli accepterad ja. Så kallad fullblod Se som fullbode av de andra orkarna Då måste man ha gjort någonting Men... Så jag tror det är mer åt halvorkarna Men precis som du säger, det förklaras ju inte bra Nej exakt, för jag tänkte säga Jag fattar inte jag, jag, han, jag fattar inte alls att han var en halvork I sådana fall För det är inte Nej. jag med på alls Nej, utan bara, ja, oh, det är jag huggt tänderna. Okej, hon säger så. Ja, men jag fick typ för mig att han själv hade slipat ner de jävla tänderna i stort sett. Så mm. att, då, i sådana fall, ja, Horsta nämner det i chatten här att det är om, det, det är om du inte är fullblod du behöver göra det i sådana fall. Och visst, det skulle jag kunna köpa, Horsta absolut. Att om det är så att du är halvblod, om man säger, och för att få bli räknad som full så måste du ha gjort någonting sånt. Och visst, då blir det lite mer logiskt. Det köper jag, men den förklaringen finns inte med i filmen. Nej. Det förklarar man inte alls. Nä. Nej, men det är ju så. De försöker ju väldigt mycket i filmen och tyvärr blir det ju som sagt alldeles för, my alldeles för mycket på kort tid. Ja, mm, så ja. kommer den till film och de utvecklar världen och gör den bättre så att man känner med för karaktärerna mm. Då kan det bli en schysst film ja. Men jag känner att de har inte hittat Rätt De har inte hittat rätt tempo De har inte hittat den kärna de kan bygga ordentligt ifrån Nej. För att göra det här till ett riktigt bra Liksom filmuniversum Jag måste säga. Ja, jag, måste, jag måste svara på Hårsta för han säger att mm. De säger det hela tiden att han är halvblod Ja De syftar hela tiden på att han inte är fullblod Snarare Och Visst, den, det fattar jag också, men jag tycker att de, de, de, de berättar inte jätte, eller t, inte tillräckligt bra, för att jag ska vara med på det i alla fall, att han faktiskt då är, in, alltså att han inte är ett ork Jag trodde bara att det var någonting som, alltså inte vet jag, puberteten, mm. att det var på det viset. Och då kändes det helt ologiskt, men nu när du, när jag fått lite info... Droppad av Hårsta här så då, Visst då köper jag det mer, absolut Men jag tycker fortfarande att det, det Det går inte ihop på något vis Plus att de gör honom så himla mjäke Alltså han är liksom Han går runt där och så Liksom som Det är inte en jättespoiler, de hamnar i en gunfight och han sitter där och typ så här, åh, åh, åh nej, åh, åh, vad gör jag nu, åh, vad händer? Och liksom Will Smith så här, mm, äh, vänta på att de lärde om så fyller vad honom med bry. Man säger, nej. Han är ju för fan polis. Ja. Alltså, han har ju ändå gått igenom, äh, nej. Nej, det är inte bra. Jag nej. Det är ju lite så. Bara för att man är halvblod ska man vara världens bitch. Jag förstår inte heller det riktigt. Nej, <laughs> alltså... med alla andra som ska vara så jäkla hårda. Och så Exakt. Det är det jag inte är med på. Jag går med på att han kanske inte då är som ni säger, att han är halvblod och allting. Absolut. Men nej, det blir inte bra. Mm. Ja, nej. nej, men som sagt bättre tempo, det är det de måste ha. Mm, mm. Men då kan vi väl hoppa in på en annan film Som vi inte, jag tror inte någon av oss Riktigt var jätte Överens om Nähä? Star Wars The Last Jedi ah, ah, ah, ah. Utan att spoila Någonting mm. De har ju tappat känslan För Star Wars helt och hållet i den här jävla filmen mm -hmm. Alltså De har De förstör hela filmen med det, alla dessa skämt de drar in småskämt och så här punchlines hela tiden som fuckar upp allting. Till och med när de ska vara seriösa så ska de in med en punchline. Alltså, nej. Jag jag gillade extremt mycket The Force Awakens. Jag gillade extremt mycket Rogue One. Och så kommer den här och fuckar ut totalt. Jag... Den har en bra grund. Den har en bra liksom, så här som de skulle kunna ha gjort något med. Om de inte hade haft alla dessa förbannade skämt. Skämt, det förstörde allt. så, alltså, Jag, köp, jag, jag köper jag du... vad du menar. Jag är med, alltså absolut. Det, Star Wars för mig är inte heller, är inte heller en Marvel-film. Om man nu ska kalla det för det. Mm. Men jag kan dock tycka att filmen i sig var bra. Dock så förstår jag... Att man inte tycker att den borde vara med i det universumet. Om mm. du förstår hur jag tänker. Det är en, jag tycker personligen inte att det är en dålig film. Dock är det svårt att bortse från vad som faktiskt är före den i kanon om man säger. För det, det skulle bli väldigt väldigt annorlunda om du nu skulle sitta och köra igenom alla filmerna till exempel. Och sen mm. avsluta med den här nu då. då Absolut. Ja, nej. En bra film, och visst. Det tycker jag. Det, det, det funkar. Mm. Men det är ju inte en Star Wars-film. Alltså, för mig är det, Jag gillade den inte, men den har delar i filmen som jag faktiskt riktigt... Som jag tyckte var jättebra. Ja. Sen, igen, det, är en, det är ungefär två scener som jag tyckte var riktigt bra. Mm, som mm. man kommer ha med sig i tankarna hela tiden i framtida. framtiden. Ja, kommer ihåg, det här är en jätteviktig del som hände i Star wars Just från den här filmen. Det här var en det som hände. Och de var bra gjorda. De tyckte jag var bra gjorda. Visst, det var skämt i en av scenerna. som jag Det, det var helt okej okay ändå. Men resten av filmen var så förbannat löjlig. Så att... för mig Om jag skulle ge betyg nu till den här... Och det har jag gjort på på bloggen. Jag gav den två av fem i betyg. Mm. För att jag tycker inte ens den är okej. Okay, för jag tycker de har förstört så pass mycket med... Alla dessa skämt. Till och med i början så sätter de nivån på en gång... I första scenerna så drar de tre skämt som liksom... Ja, ah, det var lite småroligt. Ja, ah, men nu får du ju ge dig... Ja, ah, nu har vi skitit ner det totalt. <laughs> och jag bara, men vad? Nej. De, det blev så löjligt att... Mm, det störde mig så förbaskat. Hade jag inte liksom varit så stor Star Wars-fan då hade jag ju gått från liksom, biografen. För att det var ju så jäkla dåligt direkt i början. Ja. Och sen... Resten så var bara, ah, men det är löjligt Men jag vill se vad som, händer. Ah, men det är löjligt vad som händer Men det värsta var just när det blir seriöst Och jag tror det är, Jag tänkte inte säga vars eller vad Men jag tror det är Rey som det är, Hon seriades med henne Och hon ska dra en liten punchline Som inte är bra Den mm. passar inte in Och det förstörde hela scenen Totalt mm. Så nej Star Wars The Last Jedi Var en ren och skär besvikelse för mig och jag är så glad att det är J.A. Abrams som kommer tillbaka i nästa och förhoppningsvis kan han ta tillbaka känslan i nästa film som kommer eh, som blir i den här trilogin då. Mm. För jag kan gissa på att Hans solo nu, eh, den heter väl Basolo den kommer nog vara väldigt mycket humor, den kommer att vara väldigt mycket sån här men det kan jag ändå, därför kan man göra någonting annorlunda jag tror, jag tror inte det kommer att en bra känsla. Om de inte har riktigt bra skådespelare Men här använder man gamla skådespelare Som inte ska drar de här skämten Och verkligen inte när det inte passar Mm Nope, säger jag bara uh, Nej, jag vill inte Jag kan inte ens rekommendera den för folk Det kan jag inte Alltså Det där är ju ord som kommer från en Och det är ju de som kommer att titta på den med Av ett Star Wars-fan Skulle jag säga, också Mm det måste du hålla med om. För att jag skulle själv personligen säga att jag är ju inte det stora fanet. Okej. Okay. Utav, alltså utav Star Wars på det sättet. Jag har ju till exempel Nej. inte... Jag har inte memorerat de första sex. Eller vad fan. Det, det finns inte hos mig. Nej. Och då är det väldigt mycket enklare att säga att det här är faktiskt en film som jag tycker är bra. Alltså den är ju, mm. den är ju värd att se. Men jag köper verkligen att den passar ju inte in med de med tidigare, som den bör göra. Mm. Alltså som en helt egen, om man liksom verkligen plockar ur den ur kontext av resten visst, då är det inte svårt att hänga med på, men då är det ändå en okej okay film enligt mig. Däremot så mm. fort du skjuter in den med resten då blir det lite konstigt. Ja, det, det håller jag med om, absolut. Men mm. jag vill nog säga att jag är aningens mer positiv till den än vad du är, men jag håller med om många av bristerna hos dem Absolut mm. Det är inte jag gör bings dåligt Men det är fan inte långt ifrån <laughs> alltså. Men däremot en film som jag var såg senare Som ja. faktiskt är rolig och riktigt bra Det är Jumanji, Welcome to the Jungle ah, Berätta Roy nu, berätta hade, nu. För ja, Den här har jag velat sett Men har fan inte ja. kunnat få fram tiden jag hade inga förhoppningar på den här filmen. För jag såg Trane och bara... Nej, men det här kommer ju vara jättelöjligt. Och så bara... Ja, men vi gör det till tv-spel. Och, och, och jag bara... Nej, men sluta. Ja. Men filmen var faktiskt riktigt bra. Den var väldigt underhållande. Ja. Alla de här skådespelarna... Visst, det är... Det finns typ ingen stor att prata om. Utan de gör så simpelt som det bara går. Och det är väldigt dumma skämt. Men det är det att... Alla lyckas sätta dem... Kevin Hart gör bara dumma skämt. Ja. Men han lyckas sätta varenda en. Eh, vi har Dwayne The Rock Johnson likadant jättekisig. Och gör det skitbra. Eh, Jack Black spelar tonårsbrud. Och jag bara, men sluta vad är löjligt. <laughs> eh, det var bra faktiskt. <laughs> ja, ja. Och allt sånt där. Och, nej, jag tyckte det, det, den var humoristisk. Så länge du bortser från att det finns ingen storv i fem öre. Men dra en... Dra en Intro baksida av filmen: om säger, vad, vad händer, mm. alltså varför och vart hamnar de där? För stor äh, eller trailen berättar inte så mycket om vad, vad som nej. faktiskt gör att de hamnar där på något vis. Om man säger så här: då, eh, Det sista som hände i Gamla Jumanji är ju ja. att det här brädspelet hamnar på en strand. Ja, och det är ju självklart någon som hittar den, tar hem det till sin grabb. och. Han lägger bort den, han bara, men ingen spelar brädspel nu för tiden Och lägger nej. bort den Den på magiskt sätt känner, liksom, känner av rummet Och ser att han sitter och spelar tv-spel Och i den här magiska boxen Så gör han då att det blir en cartridge Med tv-spel Nej, nej, äh. nej, nej, Några år senare Så är det ju på, har den skänkts i en skola Och det är ju där alla de här kidsen som har Det är Breakfast Club Alla har fått kvarsittning De hittar det här och alla fyra kan spela det här spelet Men Och vänta, åker nu, vadå, in vänta. i tv det. Jag, jag hänger inte med Det här spelet, det spolas upp på stranden Tas hem till någon, läggs undan mm. I samma rum spelas det tv-spel Ja det, det, det, Magiskt blir det en kassett i lådan Ja, det här spelet tidigare var Är det nu en kassett ja. istället Ah, Okej, okay. och då skänks den till den här skolan Efter och, några go. år så Alltså det är det Sen händer någonting, jag tänker inte spoila vad Eller någonting nej, nej. Man, Sen är det så det hoppar den flera år senare Då får man träffa alla de här kidsen De får alla kvarsittning Och då, oj, titta vad vi hittat Den här måste ha skänkts hit Jumanji, och det är ett ja. tv-spel mm. Och då går de igenom, vad är det här för konsol, den känner jag inte igen Den har jag aldrig sett tidigare Och så åker de in i tv-spelet i ah. tv-spelet då det, den onda bad guy har gått upp på en stor pantergrotta, tagit okay. ut en vad heter det rubin mm. som gör att han kan kontrollera djur och allting i den här världen. <laughs> en av hans medhjälpare tog den här kristallen från honom och avflytt. Okay. Nu så har han en NPC som de gör en väldigt stor grej av för det är väldigt TV-spelbaserat. Och det är ju det de här kidsen kommer ju dit och ska föra tillbaka den här kristallen till panten. Sätta tillbaka den så han andra den onda bad guyen, förlorar sin kraft. Men det är hela storyn. Men vad då vänta, the bad guy är vem? Jag trodde det var han som klättrar upp och snodde diamanten. Ja, och så blev han av med den För hans pool, en av hans medhjälpare snodde den ju av honom. Okej. Okay. Men vadå? Lever han? Försöker han stoppa dem då? Eller? Ja, det är ju det som är ja. hela grejen ah, okay. De ska okay. dit och han ska stoppa Det är, det är ingen story Det är ju liksom, det, det simplaste som finns Det är därför jag säger att det är helt värdelös story För det finns ingen story ja. Utan, ja, De ska dit och han ska stoppa Wow. Men den är humoristisk De gör mycket grejer i Jättelöjligt, passar inte egentligen in, det en in liksom, ja, men Helt plötsligt så är vi här Aha. nu ska vi gå De har, de har en karta och den är uppbaserad ja. på olika nivåer. Ja. Alla nivåer får de ju beskrivet för sig att aha, det står någon så här. Ja, men som det var lite i gamla spelet så slog de ju tärning mm. Och så stod ju någonting i boxen vad som händer. Och ja, så kommer ju om det var en, en ledtråd och så. Nu gör de typ liknande fast. Ja, det här, de var reda på ja, men det här är nästa nivå. Ja. Nu ska vi klara av den på något sätt och titta och datan. Okay. Som sagt, finns ingen story men den är väldigt humoristisk och den är underhållande. Så jag kan mm. rekommendera den. Gå inte in med några förhoppningar alls bara. <laughs> <laughs> oh, oh, jag, jag ska trolla framtid, jag ska. Men det, det, jag ser fram emot den. Det, för det, mm. det, det, det ja, men, låter ändå det låter ändå som att det kan vara ganska kul. Alltså det här är ju en film för dig. Du kommer ha skitkul med <laughs> den. för du. Jag tror inte du har så stor, du har inga höga förhoppningar men det är ju din humor, liksom dum humor. Och du, jag tror du kommer ha jävligt kul med den. Vi hade väldigt roligt med den. Så jag tror det här kommer vara Up Your alley helt enkelt. Ja, men det här, ska, det här ska kollas på. Det ska det, absolut. Det är bra. Och det är vad vi har nördat. Vi har ju suttit och snacka ganska. Jag försökte göra det ganska snabbt, men vi har ändå suttit i en timme. <laughs> vi har inga nyheter för det fanns ingenting intressant. Och jag tänkte det är så här: första avsnittet, vi behöver inget. Det är ett nytt år, nya tag. Vi kör på istället. Så vi hoppar in i ämnet som är 2017 års bästa. Och innan vi hoppar in på våra topp 5-lister och eller våra gemensamma abons topp 5 listor och allting så tänkte jag vi kan gå igenom lite spel som tyvärr inte kom med på listan men som vi ändå vill nämna lite lätt. Har du något speciellt spel som du ändå vill ge en liten nodge till eller film? Vilken vill du börja med? Nej, men jag kan, jag kan börja spel med fel. spel. Spel, tror jag. Spel. Bestämt. Ja. spel som inte kommer med. Ja, eh, spel som inte är med på min lista. Eh, so som jag tycker, eller snarare så här. Ett spel som jag såg potential i. Men som typ fällde i krokben för sig själv. Okay. Eh, drawn to death. ja Den är utanför min lista. Eller den är inte med på min topp fem. Däremot så är han ganska nära. För att hade det funkat. När vi satt och spela, mm. Då hade det nog fan kunnat vara med. Alltså, mm. För att det, det är dumroligt som satan tyckte jag. Mycket coola, roliga vapen. Inte jättemånga karaktärer. Men tillräckligt många för att du ska kunna hitta en favorit. Liksom. Det, mm. det finns någonting för alla. Det finns liksom alla har olika specialer. Alla ser olika ut. Det finns lite olika, vet du skins på alla karaktärer så att det liksom gick ändå att få sin karaktär på det vis, tyckte jag och många roliga baner och var man som när, vi, som när vi satt och spelade fyra stycken som körde, då blir det ju skitroligt mm. synd bara att vi inte fick spela så mycket snarare ja, och det var Men det, det, var det var som, som gjorde så... att det inte tog sig ja. in Ja, det var kul, det var simpelt men väldigt roligt att spela med pool och sånt. Men som, som du sa, servrarna funkade ju inte någon gång nästan. Nej. Och hur mycket vi än försökte, ja, vi kom in på en marsch och sen funkade det inte resten av kvällen. Nej. Så nej, den tog ju ut sin egen död, så, så enkelt är det ju. Ja, verkligen. För, för, det, det var, för jag tycker som sagt, det är ett kul tema, eller alltså kul mm. tänkt, kul stil. Allting var väl liksom funkade bara på något vis hade mm. det bara fungerat så tror jag att vi hade lagt rätt eller att jag hade nog kunnat plöjt ner en hel del tid i det för att det är nämligen så att också det var inte det var ju inte sådär att du var du, du dog inte direkt om man säger så då. det var det här ändå att det gick att fightas lite grann. det gick liksom att överleva det gick och liksom ta lite stryk hoppa runt ett hörn komma tillbaka igen och liksom hamna on top om man säger mm. så att det gjorde det super super kul så att, det var som sagt synd att de inte fick det och rulla på som det skulle direkt i början. Mm. Absolut. Eh, ett spel som jag tyckte var riktigt bra men som inte kom med på min det är Anchade: Lost Legacy. Ah. För att det var en 4,2. Liksom det, det var en fortsättning på exakt samma stil. Jag tycker jag gillar karaktärerna Chloe och vad hon kommer att ha av är. Chloe är ju den viktiga för hon är riktigt bra. Hon andra hade jag inte någon riktig känsla för när jag kom till såvånheter och sånt där. Men det var ju bara mer av en det, det kändes ju inte så jättenytt. utan man slängde bara in någonting mer. Så jag tyckte det var riktigt kul att spela igenom. Jag hade väldigt roligt med det. Det är bara det att det var inte tillräckligt bra för att komma med på min lista. Ett annat spel som jag vet många runt om i världen har satt på sin lista som mm. jag inte kom in i och det är Zelda Breath of the Wild. Oh, att du inte sett att, att den här inte är med, tycker jag. Det lät ju jävligt bra i början. Mm. För jag har aldrig tyckt om ett 3D-säljda, om jag säger så. Liksom, mm, mm. Alla de är på N64 och sånt har jag inte tyckt om. Det här tyckte jag om. Men ah, inte tillräckligt. Jag tyckte inte världen var spännande. Den kändes inte tillräckligt levande. Det var alldeles för stora ytter där det hände ingenting. Mm. Eh, de här grejerna med vapnen och sånt Går sönder var roligt i början. Avskyddade efter några timmar. Att varje gång jag slår så till slut går mina vapen sönder. Allting. Jag tyckte det var helt värdelöst. Så den har, jag tycker den har jättebra grund och allting i några timmar. Sen tröttnar jag jättelätt på den. Och det är ju därför den inte kommer vidare. Den har allt som ett bra spel behöver. Men världen var inte tillräckligt. De här som de gör intressant var bara intressanta i några timmar. Så därför kommer ni inte in i min. Top 5-listan. Och plus... Jag tycker aldrig Sella har varit bra på att berätta en historia. Nej. Sella har aldrig varit bra på att göra en berättelse. Ja, rädda prinsessan gör det. Ni gör det ju inte intressant däremellan. Det händer ingenting som gör det. Det är så för mig. Nej, Sella kommer inte in på min lista. Nej, nej, nej. Eh, vad mer? För mig... Southpaw Fractured Bird Hole. Jätteroligt. Kom inte med på min lista... För att Det var mer av gamla South Park det, jag, jag tycker när, South Park Stick of Truth tyckte jag nästan var bättre Det som var bättre här Var liksom fighting-mekaniken Det var mycket bättre Men jag tyckte humor och sådana här grejer Var mycket bättre i Stick of Truth mm, mm. Eh, Samma sak i Resident Evil 7 vill jag bara snabbt ta upp Jättebra början Underbart i, tre, i, i vad heter VR och allting Ja. Men så fort Resident Evil håller på Med monster så fuckar de upp hela spelet Samma sak här när det är lite spöke, Lite så zombies, det är lite skräckmoment Och så kommer dessa förbannade monster Och förstör hela alltihop mm. Så nope, kommer inte med den heller Hade du något mer Spel du vill alltså, Säga någonting litet Eller ska vi gå in på filmer no, no shit Sherlock så hamnar eh, ni för speed utanför Ja så mycket kan jag säga. Av de spelarna jag faktiskt har spelat i år ska vi säga. Så ja. det platsar inte. Nej, det är inte bra nog. Nej. Ett tillspel som jag måste ta upp. Och det är just Injustice 2 som du har spelat nu. Ja. Bästa fighting-spel jag har spelat på länge. Bästa storyn utan tvekan. Men det är ett fighting fighterspel. Den här. Ska jag vara helt ärlig? Den här kom på min sjätte plats. För jag ja, tycker ja. den är så pass bra. Yeah, mm. Men det kommer inte på en topp 5 för, som sagt. Fighting-spel har svårt att komma in på såna här lister. Även om det är Ride right Up, My Alley med DC och bra storyboard och sånt. Men det är, det är dumt att säga bara ett Fighting-spel, men det är inte tillräckligt för att komma in på en topp 5 helt enkelt. Sen sitter jag och tänker lite grann nu. Det här är en som jag tar ur minnet snarare som jag inte har skrivit ner. Men Ghost Recon Wildlands. Vad det år eller förra året? Jag kommer inte, jag kan kolla om jag har skrivit upp det på min lista. Jag tror att det är med. Och jag... nej, nej, nej. I så fall så är den ju inte heller med på min lista å andra sidan. Eh, mm. Men i, i, det är ju inte dåligt spel för det. Om vi säger så. Utan mm. det, det, det är ju ett bra. Men in, det finns så många. Det, eller är det bara jag som tycker det, att det finns många spel att, att välja på i, i år? Eh om man säger, jag har räknat hur många spel som jag har bara spelat i år ja. Och 29 stycken nya spel som bara kommer wow. i år jag har spelat Jävlar! Och då har ja, inte okay, spelat ja. alla som jag har velat spela Så det är så här, ja, det, mm. det är mycket Ja, det, det, finns, det, det finns en del att välja på ja, det, Samtidigt som man spelar alla gamla spel också Så det är hela tiden någonting <laughs> Det är nya har du några filmer som inte har kommit med då? Eh, jag satt och kikade på det Jag har en som jag faktiskt varit lite förvånad över när jag hittade mm. Att den kanske inte var med men Guardians of the Galaxy Volym 2 mm. Den är ju inte Den är inte med på min topp 5 eh, Lite för att jag kanske tycker att Guardians är inte mina favoriter riktigt. Okay. Däremot så filmen i sig Är ju ändå Helt okej okay. Mm. Ja, den är inte med på min heller För nej. att jag blev besviken på filmen mm. Jag tycker huvudskurken var inte Intressant skurk när man kommer i Det är skönt när han bara är med Men när man ska göra honom till en huvudskurk Så tappar man mycket av intresse för att Han ska vara så episk Och sådana grejer inte är inte roliga att se på Nej, nej Samt, Och att de gjorde Peter Quill De sabbade honom genom att ta bort All humor från honom De andra fick synas mer, fick mer humor Men man tog bort honom helt från filmen tyckte jag Ja. Så han kom inte med för mig heller. Nej, nej. Uh, måste du bara kolla så jag inte tar upp någon som jag hade med på min. Uh, <laughs> film som jag tyckte var bra, men som ja. inte heller kom med. Det är ju The Dark Tower kom inte med för mig. Jag tycker den var bra, men jag har inte liksom... Den, den var inte tillräckligt. Liksom, för... Intressant, men jag har inte läst böckerna och har ingen sån. Men jag tyckte det var en skön film. Mm. Samma sak, Jumanji... Den var bra Welcome to Den var jätterolig Kommer inte med på någon toppfemlista Justice League tycker jag är bra mm. Men det går ju lite för fort Det är lite för mycket Om man ska tycka in Och att de förstör huvudskurken Med all jävla CGI ja, ja Så nej det är ju det som är Jag har två spel som jag ska ta upp senare Som är ganska stora spel Men de kommer faktiskt på en mest besvikelse Ooh. Så vad säger du, ska vi hoppa in i topp fem. Ja, ja men det spännande. tycker jag, absolut Vi är ju mest gamers Så jag tänkte vi börjar med filmer mm. Börja från det hållet Och jag tänkte Vi kör femmer, du och jag Och så tar jag också upp Vad ABON, vad vi tillsammans har valt ja. För vi har bett Alla er som lyssnar att rösta Tack för alla som gjorde det Och vi har en definitiv lista på båda nu Med Top fem. Fannan. Mm. Din topp fem film. Vilken kom på plats nummer fem? <skratt> på min femte plats så är eh, Dumb i tre. <skratt> Okej. Okay. Det, det är faktiskt en som jag inte trodde skulle hamna där riktigt. Eh, var inte ens helt övertygad om att den, alltså att den hade kommit eller att den fanns. Men för, nej det, det är inte allt för länge sedan. Så att jag och tjejen och kikar och kolla Och så bara, men vad, vänta nu, vad är det här? Ja, ah, men det här måste vi kolla på. Och det är ju asrolig. Det är nog ett av det roligare jag har sett på, i hela året. Så att, därför, därför förtjänade den sig en plats, tyckte jag. Mm. Alltså... Jag har nog inte ens sett den, jag vet Jag har sett ettan, tvåan och Minions som är ju förbannat roliga ja, Men de verkligen. håller alltså klass fortfarande även om Ja, det, de jo, det, tycker, jo, jo. Alltså det, det är så dum roligt allting Alltså man Nej men det, det är bara kul Allting, ja. det, det spelar ingen roll vad de gör alltså, man suckar inte Man, man bara skrattar Det, det är bara mm. roligt allting, hur dumt den är så, så funkar det liksom Mm, nice min femma är Logan the Wolverine. Mm. Bästa Wolverine-filmen utan tvekan. Jag kan säga att det är en av de bästa X-Men-filmerna också. Jag gillar nu när man har gjort det liksom blodigt. Man har gjort det R-rated och allt sånt där. Och hon, den här lilltjejen är så jävla duktig. Den skådespelerska, hon är grym. Och tillsammans med Hugh Jackman som sista gången som Wolverine och allting och... Nej, jag tyckte ett, den hade ett komplett paket för att göra ett värt avsked för Hugh Jackman som Wolverine och Logan. Mm, för mm. Jag tyckte den var så pass bra. Eh, och just tack, jag, var, jag är jätteglad att de gjorde en R-rated för det var precis vad den här filmen behövde. Mm. Jag har fortfarande inte sett den här Black and white eller vad är det, Black and Gray edition, Black and white edition som de har gjort. Som jag har hört ska vara ganska cool men... Jag funderar på att ta upp och kolla om det gör någonting extra med det. Noire, eller vad de kallar det. ja ja Och Abon-film då? Den som hamnar på plats nummer fem för Abiton Nernes är The Dark Tower faktiskt. Oh, på en femte plats. Femte Intressant. Plats. Eh, ja, som sagt, jag tycker den är bra. Den har skön action och allting. Jag har inte läst böckerna så jag har ingen st stor koll på dem. Det var väl vissa scener som var lite väl med revolvermannen och sånt där. Som när han skulle ladda om och så vi har ju tagit upp när man redan såg i trailern att nej, nej inte såna där grejer. Mm, mm. Det negativa var väl att det gick jäkligt fort allting. Var, de sprang iväg väldigt fort. Vad är det? Drog de in. Är det bara en bok eller var det tre böcker i en film? Jag kommer aldrig ihåg det där. Jag kommer faktiskt inte heller ihåg exakt hur många av dem det är nu. Nu var det en stund sen vi kikade på det. Ja. Så att jag vågar inte uttala mig om det faktiskt. Nej, jag minns bara att jag tyckte det gick väldigt fort allting. Mm. Men det är ju mm. ganska klassiskt nu för tiden, tror <laughs> uh, Det är nummer fyra. Min nummer fyra! Där ska vi säga. Jag måste hitta uh, mina anteckningar. Uh, på fjärde plats i filmgenren så blir det faktiskt uh, Logan för min del nej naja. just för att alltså, det är en bra film men jag föredrar ju faktiskt humor framför allt annat skulle jag säga mm. och Logan är ju i stort sett allt annat än humoristisk den är tung, den är jobbig nästan, men fortfarande riktigt, riktigt bra mm. alltså det, det, du fastnar ju i den, du vill ju verkligen se klart, eller du vill ju se den liksom Mm. Men, men det är ju inte så att det är, det är någonting. Du kommer inte gå skrattande, eller du kommer inte gå med lättare steg ut från biosalongen, eller överhuvudtaget upp i soffan hemma. Utan du kommer ju verkligen att. Uh, du kommer liksom känna att filmen har lagt sig och hovan på dig på något vis. Ja. ja, Absolut. Min nummer fem är Spider-Man Homecoming. Jag är inte ett fan av Spider-Man, men vad heter han? Tom Holland gör den bästa Spider-Man. Den mm. är rolig. Den är fartfylld och jag tycker det är skönt Att för en gångs skull Så gör man en, en Superhjältefilm med Väldigt bra tempo mm -hmm. Men min största är går Till Michael Keaton Fy fan vad han gör den där karaktären bra När jag fick höra att det skulle vara Vulture heter han det va ja. Jag tycker den karaktären är så löjlig Men Michael <laughs> Keaton gör Den skitbra till och med Jag kunde bry mig om honom Ja. Så nej, en fjärde plats. Jag, jag tror inte ens att den skulle hamna på min topp femma Men det gjorde den faktiskt ja, ja, det är snyggt ändå för det, det, Jag håller med, det, den, är, den, är, den är Vass, verkligen mm. och, och han gör det skitsnyggt, verkligen Absolut mm. Det ska bli intressant att se vad mer De gör med Spider-Man I framtiden mm. mm. Abiton nummer fyra är Logan the Wolverine. Samma som dig. Han, den kom ju med på båda våra listor nu så det är mycket värt. Mm, mm. Din nummer tre. Min nummer tre. Där, jag, alltså, jag har allting uppskrivet på telefonen. Skärmen slocknar mellan varje så det är därför det låter som att jag är alldeles borta varje gång. Eh, hittar inte knappen. Eh, på tredje plats blir det eh, The Dark Tower. Ah, ja, Den kom så pass högt. Ja, det gör den. För att jag, mm. Men det är nog för att jag har det har nog lite rosa glasögon där med böcker och hela den biten. För mm. att det, jag, jag tycker bara hela storyn är så jävla maffe Och det är som du säger, det finns hål, det finns scener som är fåniga, töntiga, till och med rent ut sagt dumma. Men nej, det är för bra för att inte vara med. Så, mm. ja. Nice, nice. Min nummer tre är Thor Ragnarök Ooh. Extremt rolig, passar inte in med resten av Marvel-universumet Men som en standalone film med allting så tyckte jag att den var skitrolig, jättebra mm, mm. Och för, det här är första gången som jag faktiskt bryr mig om Thor Han ah, har okay. alltid varit en sidokaraktär som jag inte har brytt mig om Han mm, har bara mm. varit det, han drar någon rolig Liksom skämt när han är jag vän man har aldrig kunnat ha haft ett ledande roll Som jag har brytt mig om De tidigare Thor-filmer har man sett Man har tyckt de är okej okay, Men de är inte mer Den här filmen är farskon skitbra Och han lyckas få in den här komedin som, nästan, som man skulle kunna känna Att det är för mycket Men mm. de lyckas ju sätta varenda skämt Jättebra och hela det här Även det här som man nästan kan säga Smålöjliga värden och allt det här Jag tycker allt med var jätteroligt Mm. Så tredje plats är en lättklart värd. Mm. Mm. Uh, A är faktiskt också Thor, Ragnarök på tredje plats. Mm. Så uh, nej, helt klart. Den är jättebra. Har ni inte sett den? Gå och gör det utan tvekan. <laughs> det är nummer två. Min eh, nummer två är, är faktiskt någonting som var på din lista här alldeles nyss. Det är Spider-Man Homecoming. Ja, naja. ja. Hamnar på andra plats. Och jag menar, det finns inte så mycket mer att säga. Mer än att den är alltså, genialiska skådespelare. Allihopa. Alltså gör det supersnyggt. Eh, fantastiskt kul. Samma där som ni snart borde börja förstå. Humorn passar mig klockrent. Därav. Ju mer humor ju högre upp på listan i stort sett. Mm. Så det är det asbra. Verkligen. Nice, nice. Min nummer två är Beauty and the Beast. Väldigt tidig film och... Jag är jättesvag för musikaler. Det är, är någon så här. Har man någonting så här lite black sheep jämfört med allt det. Nej, musikaler jag är jag helt fast för. Mm. Och den här, jag tyckte de gjorde den så liksom, vad ska man säga, värt den tecknade filmen. Att de är så snarlika även. Jag fick samma känsla som man gjorde i Tecknade fick jag i den här filmen också. Mm. Det enda som mm. jag tyckte var lite negativt. Det var alla de här eh, sagfjuren, de här klockan och det här, att de inte hade tillräckligt mänskliga ansikten. Att man inte såg dem röra sig och beskriva känslor och sånt sådär ordentligt. Utan de kändes bara stela och så pratade de. Men jag tyckte man kunde, ha gjort, man kunde ha gjort dem lite bättre. Så man ändå såg att de är gjorda från människor även om de håller sitt liksom, utstyrse. Mm, mm. Men allt annat, sånger, skådespelarna, allting skit bra. Och Abby nummer två är Wonder Woman. Ooh. Ja, jättebra. Jättebra. DC, den, jag måste säga, det är den starkaste DC-filmen år utan tvekan. <laughs> Något annat kan man väl inte riktigt säga. <laughs> eh, din nummer ett. Eh, min nummer ett. Ragnarök. Ja. Det, alltså, det, det är nästan självskrivet, så fort vi hade sett den så var jag ganska övertygad om att. Här, här, härifrån har vi nu. Nu har vi listan och så vill du bara bygga vidare på den. Ja. Utan tvekan det är din humor, alltså så här, Nej, ja. humor, så finns det. <laughs> alltså, jag, jag vet inte, ens. det finns inte så mycket att förklara om det. Alltså, för att det, det kolla på filmen så kommer ni förstå varför ja. jag sätter den där. skulle ja. jag säga. Nej men den är stört skön och. Det enda negativa det är just När det ska vara seriöst med äh Hera heter hon det mm. ja, Hans syster helt enkelt jag Kommer jag inte med ja. ja, ja, ja. Okej okay. ja, uh, mm. Där ska de göra att hon är så hemska och allting, Men de får inte fram den mörka ordentligt Eftersom det är så mycket humor över allt annat Att man får ja. inte fram den ordentligt mörka istället jag hade väl haft mer kontrast där mm. Men så fort det handlar just om Thor Det där humor och allt det där Det var skitbra Ja, ja. Min nummer ett Det är samma så här Utan tvekan da, da, da, da. <laughs> Wonder Woman Utan tvekan Såg den här, blev kär på en gång Så jäkla bra film Bästa hjältefilmen Som jag har sett på evigheter Jag har inte fastnat för en superhjälte Sen Någon av de gamla Batman-filmerna liksom, Där man Hon eh, epigt bara, mäktig mm. Mm. Gal Gadot som Wonder Woman Perfekta matchen Jag kan inte se någon annan vara Wonder Woman än henne Och hon gör en så sjukt bra Rolig, stark Visst, vissa scener är ju som Jag avskyr med CGI När man ska liksom flyga runt och göra extrema grejer Istället för att bara göra någonting enkelt Men hon är en av de mäktigaste Superhjältarna jag någonsin sett till och med i Justice League så var det liksom hon som jag tyckte höll upp alltihop. De andra gjorde det roligt och gjorde det bra. Men hon, till och med där tyckte jag liksom att den filmen var okej okay så tyckte jag hon fortfarande var jättebra i den rollen. Mm, mm. Och nu vet jag att vi inte snackar av om comics här men jag måste bara dra upp den här. Wonder Woman Rebirth har jag läst. Deluxe Edition-boket. Kolla in den. Det är det bästa jag har läst under 2017 också. Wonder Woman. Vilket jäkla år 2017 för henne. Mm, mm. Och nummer ett för Abon Comics, tänkte jag säga. Abito <laughs> Nörnes. Spider-Man Homecoming faktiskt. Oh yeah! Ja, men den köper jag. Den, den går, Det är okej. Okay. Det är okej okay röstat, mm. absolut. Den var rolig. Vi båda tyckte om den jättemycket. Den hamnade inte på några av våra toppätare, men vi förstår varför den är där, absolut. Alltså, Den, den är ju på min andra plats, så att den är ju... alltså. Närmare så kommer, kommer den ju nästan inte ut Nej. Utan att ha platsen så att säga Precis Men då tar vi motpolen då Sämsta från film i år då <laughs> eh, Jag har tre filmer Åh oh, jäklar, okej okay. Jag har, jag tänkte jag har dra faktiskt av dem. bara en Plats nummer tre En av bästa av de sämsta Resident Evil The Final Chapter Den var inte bra <laughs> Den, den är inte Den är inte snuggjord, Den är inte Ingen bra story, ingenting Men de andra är så bra mycket sämre Är vi inte bara nöjda liksom med, med historien också Alltså det lilla som ja, finns kvar ja, De har sagt att det ska vara sista De gjorde det som en cliffhanger att det inte behöver vara sista Jag hoppas det är sista <laughs> Ändå en filmserie som borde ha slutat för bra jävla länge sedan Fast and Furious 8 kommer på min plats två. Åh oh, just det. Oh, Vilket jäkla skämt. Den är ju så dålig. Skådespelarna. Bra skådespelare i många andra filmer. Den är sämst här. Ingen av dem. Inte ens The Rock eller någon var bra. Alltså, mitt största problem överhuvudtaget är. Ja. Att skit det, det, det fastnar inte kvar i mitt huvud. Nu mm. när du ser. Som fast and the Furious 8. Alltså. Det är självklart den borde vara med på, på motpoolslistan. Absolut. Men jag bara, jag, jag blockar ut dem mm. Så att de liksom, de finns bara inte Jag vill inte ha dem med i, i min hjärna Liksom nej. Det, jag, ser, äh, jag rekommenderar att gå tillbaka Och lyssna när vi pratar om just Fast and Furious uh, För jag det galla på det. fan vad dålig det var. den var ja, men, uh, men den har inte plats nummer ett nej. För det är självklart att den går till Triple X, The Return of Sander Cage <laughs> Kan nog vara Den sämsta filmen jag någonsin har sett Vin Diesel, lägg ner bara Alltså, ska du göra Du är med i båda de här filmerna Ska du börja skit, och kan du lika gärna lägga ner Så jävla dålig film Jag kan inte ta den seriöst någonstans Den är inte bra för femmare De gör ingenting bra Skådespelarna är ett jävla skämt De är bra i andra serier och filmar allting The Hound är bra i Liksom Game of Thrones och allting. Skit överallt Det är... Jag vill aldrig se en triple film igen. Så jävla dåligt. Alltså, Helt det, är sjukt. Så, det, är, det är så fantastiskt när du... Du, är så mer, du. är så mycket hårdare Du är än vad jag är om vi säger så. D där, där kan vi vi kan lämna det där. Uh, nej, nej, Det är, det är nej. jag är så besviken. Jag är så besviken för på den, världen. För, för den, den filmen jag har som är som. Är, som Tycker jag är den som har varit sämst. Förutom dem jag har blockat ut. För Fasten och Furious 8. Det, det här är sista minuten ändring. Den borde få min första plats. Men jag har på riktigt bara. Förträngt den. Helt och hållet. För den jag har som skulle. Vilja, som skulle som är med på listan. Är mm. faktiskt den vi har pratat om tidigare idag. Redan. Okay. Och det är Bright. Det är en av oh, de, de sämre beast. filmerna jag har sett på hela året. Jag mm. tycker verkligen inte. Den Nej, jämför Och då är inte jag skithård alltså, jag, Den är inte sämst Det är inte så att jag kan tänka mig att titta på den igen Men det är liksom Jämfört med så mycket Annat bra vi har kollat på det här året Så är den, den är dålig Vill ja. jag säga, verkligen den, den, nej Den måste hamna någonstans Och då, den hamnar på den, den, den sämre sidan Absolut Ja Absolut, äh, jag tyckte den var okej okay, men äh, jag, jag kan ändå förstå varför du sätter den så pass mm, äh, ja, ja, nej det, Man hade kunnat gjort så mycket annat istället, jag säger, det, det är också en sån grej, Netflix som ändå gör så jävla mycket bra, alltså serier allt, alltså, de gör så himla mycket bra och så släpper de det här <laughs> Nej, nej vi har ju fått några röster också Jag har inte satt upp dem in och skår För alla så olika Utan ja. det här är bara de filmer som har tagits upp Alla oh, att höra Assassin's Creed Det, det blev jag lite papp på För jag tyckte den var helt okej okay. Den var inte jättebra men jag, jag tyckte den var okej okay ändå Jag vill ju faktiskt hålla med dig där att det, Fast det är också det här Nu var det länge sedan vi såg den Det är ju så <laughs> det, det kan ju vara så att vi har förträngt De delarna som var dåliga också Mm och bara kommer ihåg det bra. Det jag vet jag inte, det är så, sånt där är lurigt. <laughs> Absolut. Transformer The Last Knight. det kan jag nästan förstå. för den, jag, har liksom, jag slutade kolla två, tre filmer sedan. Jag såg dinosaurier i förr och bara nope, nu tycker jag inte ens försöka längre. <laughs> Pirates of the Caribbean Salsas Revenge, den har jag faktiskt hört bra om. Så det blev jag chockad att den också kom upp här. Jag har inte sett det så jag kan inte säga någonting men ja, det ser man. Och sista filmen vet jag inte ens vad det är. Mother. Har du hört talas om den? Jag har hört talas om den. Men det är ingenting jag har sett. Nej. Nej jag kan inte ens komma på hur det är, men... Ja. Den är säkert också jättedålig. Så håller den undan från de här filmerna, helt enkelt. <laughs> Ska vi hoppa in i spel? Det kan vi göra, det tycker jag. Ja, Vad har du på din femte plats? Min femte plats är faktiskt det är ett sånt ett litet spel okay. skulle jag säga. Ett spel som är, vi spelar ganska intensivt en liten stund och det är Disc Jam. Ja, ja. Ja, det var inte igår. Det, för jag har suttit alltså, och tänkt igenom den här listan nog, alltså jag har försökt verkligen få fram de här topp fem så noga som möjligt. Ja. Och det är verkligen vad jag har uppskattat mest under året. Och det är skrämd. Både när vi spelade du och, alltså, du och jag har spelat en hel del. Ja. Jag har även suttit själv och bara så ja ah, men fan jag går in och spelar någon match liksom. och jag, Nej jag, jag tycker att det ska vara med för jag tyckte det var jätteroligt. Skitkul. Mm. Och så enkelheten själv liksom i, i hela spelet. Det är bara att sätta sig ner och ah, kasta frisbee fram och tillbaka bara. Mm. Skitroligt. Jag, jag, tiden kunde flyga fram och det kunde gå liksom både bra och det kunde gå dåligt men det det var bara liksom starta en ny match För en match tog liksom tio minuter Och så var det fortsätt vidare framåt liksom Det stora negativa med det spelet Jag håller med dig, det var skitroligt Det var att det fanns ju inga online-läge Det var ju liksom bara Multiplayer mot en polare Eller med en polare och mot datorn Så det, det går ju inte att göra Någon så här e-sport eller någonting av det Det finns inget det turnerings... går nu. Det går nu Går det nu, har de uppdaterat jag är ganska övertygad om att det spel, att det går att spela nätet med. Ja, för när vi spelade i alla fall, för det kommer ihåg att vara negativa. Ja. Det fanns inget online-läge. Nej. Det fanns inget turneringsläge. För det var ju så, vissa snackar ju om det, att det här kunde vara ett perfekt e-sportspel. Om man hade mm. Houseoft ja. online. Så har det kommit så höjer det spelet bra mycket med. Det kan jag hålla med om, för det var jätteroligt. Ja, nej men jo, men fan, det är jag säker på. För jag vet, att jag var inne här, det var inte alls länge sedan. Bara för att kolla igenom det en gång till. Mm. Och då det går absolut att söka matcher på nätet. Det är fan vad jobbigt för du var varit så alldeles osäker. Men det är 90% säker, 95% säker i alla ja. fall på att det är så. Nej, men då så. Nej, men det är just, och sen jag, lite mer mo, av alltså mode eller liksom någonting. Mera karaktärer skulle också vara jättebra. Mm, mm. Men annars jättebra spel, det håller jag med om. Min nummer fem är Super Mario, Super Mario Odyssey. Det var väldigt roligt spel, jag hade jätteroligt med det Och just med hatten, kasta Vad man kan bli, vad man kan göra olika saker, och allting, jätteroligt Det negativa Var ju att det kändes lite barnsligt Vissa baner. Mm. Det är liksom Världen kändes inte som En Mario-värld, många av grejerna Så när man kom till den Plats med typ gafflar Och allting runt om Det är inte bra <laughs> De liksom gafflar med ansikten Det känns inte Mario någonstans <laughs> Liksom och sådana där grejer Så det, det var lite töntiga grejer så Sådana tappar mig lite Men annars tyckte jag spelet var jätteroligt mm. Mm. Eh, Snyggt Och kändes som Om Mario På 64 hade varit idag Så allt det där funkar skitkul Jag hade jätteroligt av ha det det är bara det att så fort jag var klar med storyn och det så kände jag inte att jag ville hoppa in igen. Det, det, då kände jag mig färdig. Så det är därför den får en femte plats. Mm, mm. Alltså, jag måste fan... Vi spelade väl... spelade inte vi... det eh, går tillbaka till Discgram, för Spelade inte vi det här till, både tillsammans och mot varandra i början med? Fanns jo. det inte online då också? Nej, det är väl bara... Var det inte bara så att det var datorn. trasigt då? Nej, det är ju bara datorn vi mötte väl. Eller mötte vi andra personer? Nej, jag tror fan att vi mötte andra personer också. Två ja, mot var två. var så negativa på det då? Ja, men det är det jag inte försöker komma ihåg det också. Varför du... Nej, men jag är ganska säker på att det var online redan från början. Ja, kanske det var. Det var någonting ah, vi var vi, vi jättenegativa. In och, vi får in och prova att spela helt enkelt, ja, tycker jag. Vi får du får ta och pallrar in, så får vi testa en gång till. Ja, uh, jag kommer inte att gå tillbaka, men vill ni gå, kan ni gå tillbaka och lyssna när vi recenserar. För jag har <laughs> inga jävla <laughs> om vad vi snackar om. <laughs> eh, vi hinner prata om så jävla mycket på ett år, så att det är svårt så. att komma ihåg allting. Nummer fem för Abiton Nörnes var Wolfenstein 2, The New Colossus. Eh, som jag har riktigt roligt med, och det är en bra store och allting. Och det, det är absolut en förbättring från det tidigare spelet med uppgraderingar och grafik och allting. Så jag förstår absolut varför den kommer med på en topp 5-lista. Mm. Mm. Din nummer fyra. Min nummer fyra är Destiny 2. Ja. Okay. Faktiskt. Mm. Det är så jävla svårt med de här spelen som jag spelat tidigare på året. För att de är. De är bra, alltså, eller de, har, de var bra, ska jag säga. Men det dog också ut jävligt snabbt. På något vis. Jag vet inte varför. Vi spelade. Vi spelade en hel del, vi körde. Vi spelade tillsammans en hel del också. Mm. Flera stycken. Men sen bara planar det liksom ut ganska snart. Mm. Däremot så, jag har bara bra minnen tillbaka när jag tänker på det. Det är hur roligt som helst, sköst värld, roliga, roliga lägen, intressanta grejer att kunna göra. Faktiskt hela tiden hålla en på, på tå på något vis liksom, ändå. Så det mm. är ja, superbra. För mig så. Är inte den här med och den här kommer jag... Det här handlar på min största besvikelse 2017. En Oj. av de två platserna. Ja. För jag hade sådana förhoppningar på det just för jag älskade första ja. Destiny. Och här var det exakt samma sak. inget kändes nytt. Så fort jag var klar med ståning fanns det ingenting för mig mer att hämta. Så för nej. mig, jag kände bara, nej. Sån besvikelse tyckte jag personligen Men kan det ha att göra med just att du har Den här förhållandet till Destiny 1 det, Ja precis, det här kändes inte som ett nytt spel Det var en 1,5, det var liksom en ja. förlängning Bara och inte tillräckligt För, att, för att jag tänker så här för jag tycker att det här var Skitbra, mm. alltså, jag tycker verkligen det Men det är också det att Jag har ju inte rört Destiny 1 Nej. Alltså jag vet, jag vet, jag har ingen aning Om vad som händer, sen håller jag med om att Storyn i det här spelet är kanske inte Det vassaste Däremot så tycker jag att gameplayet och allt som jag kan göra i världen väger upp det. Mm. Just för att du kan nästan bygga en helt egen historia. Alltså, du kan göra så mycket annat. Du kan springa, du kan hoppa här, göra det här. Du kan hoppa hit, springa här, göra det. Alltså, ja, jag tyckte det var skitbra på det sättet. Mm. Men, men jag kan tänka mig att det blir en helt annat ljud i, i, i källan liksom om, om man, har, haft, om man liksom har förhoppningar på det redan innan man kliver in i det. Mm. Ja precis. Och sen eftersom ja, för det var ingen skillnad jämfört med Destiny 1 tyvärr. Nej. allt det där du nej. pratade om tog upp nu. Det hade vi redan i Destiny så nej för mig var det en jättebesvikelse men jag förstår att du som ny spelare kommer in och tycker det som du för första gången förtjänar den här underbara känslan. Ja. Att du gillar det så pass och absolut. Min nummer fyra är Wolfenstein 2 The New Colossus. Nyaste spelet jag har spelat alltså senaste spelet jag har spelat. Och jag tycker det är så pass jäkla bra att det kommer på en topp femma och den hamnar på en fjärde plats. Och nej, jag har skit kul med det. Jag är inte långt kvar mot slutet känner jag. Och jag ser väldigt fram emot att bara vilja spela mer. Det är synd att man ska börja jobba imorgon. Och börjar du redan så tidigt, ja, ärligt. Alltså, det är jobbigt nu. Abytenördes nummer fyra är Hellblade Senua's Sacrifice. Jättebra spel. Eh, som sagt, de säger att man ska spela med hörlurar. Det rekommenderar jag varmt. Det måste ni göra riktigt bra. Check it out. Mm, mm. Din nummer tre. Eh, Min nummer tre är. Där hade vi skärmen, så snyggt. Eh, mitt nummer tre är faktiskt Injustice 2. Ja, ah, ja. Nice. Just för, alltså just för storyns del. Mm. Jag är inte en jättestor fighting spelare. Jag tycker att fighting-spel i sig är en kul tanke eller alltså det är ett kul koncept men oftast åker jag på så jävla mycket stryk så att jag bara rage här och så kommer jag aldrig mer starta spelet. Men <laughs> Injustice 2 fick mig verkligen att hoppa in i det, köra faktiskt vilja lära mig kombos. Mm. Vilja komma in i det här så att jag faktiskt kan spöa vem jag än möter. Alltså i, även i storymodet. Mm. Det spelar ingen roll vem man dyker på. Jag kan lära mig tillräckligt många kombos. För att faktiskt slå ut dem. Och få mer av storyn. Så att. Indröst i två varför jag hamnat på min lista. Det är enbart av sättet. Den berättar historien för mig. Okej. Okay. Mm. Det blir verkligen. nej, Genialiskt. Och storyn i sig är jättekul. Och det är verkligen. Det är ju det är som att se en film med reklampauser, mm. om man ska säga så fightingen emellan, som även när det är gjort snyggt så passar ju även fighten in i det hela mm. så jag tycker att nej, det var genialiskt verkligen, skitsnyggt med. jättebra, och jag rekommenderar varmt att läsa Injustice Ground Zero innan för det bara för gillar alltihop ja verkligen, det, det blir ju det blir som nästan grädden på moset bara, liksom mm. att faktiskt ha, ha lite extra på sidan om absolut min nummer tre är Hellblades Noah's Sacrifice Så jäkla bra Just om du är en, den här tjejen Kommer till ett typ dödsrike, är det, typ Och mm. du letar efter din älskade Och de säger åt dig Ha hörlura på dig med surround ljud För du har röster i huvudet Som pratar med dig hela tiden Och direkt mm. Spelet på börjar Du åker på som en liten Vad ska man säga Flod du sit sit Hon sitter och ror Du vet ingenting Och helt plötsligt är tre 3-4 person Bara pratar med dig Vissa pratar om oh, akta för att du ska akta dig Vissa pratar om hur du ska dö och Alltså hela tiden pratar de om det där Och det bygger en sån känsla Jag satt helt fast när jag spelade det Och var så inne Det här var en upplevelse jag aldrig har fått I ett tidigare tv-spel Det var så jäkla häftigt Och jag rekommenderar starkt För det är så jäkla bra gjort Skådespeleriet, hon som gjorde det här Hon eh, var en designer Bara tror jag i, I det här bolaget De bad henne göra lite motion caps och sånt Medan de letade efter en som kunde ta över sen Och göra rösten och allting och Hon fick jobbet Hon vann även bästa eh, Actor i, Under Game Awards För det här och det är första hon har gjort Och utan tvekan Hon är så jäkla bra och hela spelet Det är, det är magiskt det spelare och sitt med Ett skitbra hörlurar För Hellblade: och Sacrifice är så jäkla bra mm, mm, mm. Äh, Nummer tre på att Är Super Mario Odyssey Och jag sa ju det, jättebra Skitroligt För mig var det bara inte tillräckligt Det, det kändes när jag, hade spelat, jag hade skitkul de tolv timmarna När jag spelade storyn Sen kände jag mig färdig Men jag förstår varför är mer Absolut Ja, ja Eh, då är vi på nummer två. Vad är det nummer två? Da -da -da. Eh, Horizon Zero Dawn. Ja, oh, nice. Det... Det, det, det, alltså, det är inte så mycket... Det, vi har pratat om det tidigare. Mm. Det är liksom... Det är så bra. alltså Det gör allting snyggt. Dessutom står Superintressant. Mm. Just det, man vill verkligen veta mer... Det kanske inte startade igång snabbt, men när du väl kommer in i det mm. då vill du ju bara veta. Du vill ju bara få reda på allting. Absolut. Du, du, du vill fortsätta framåt. Du vill, jag tror inte jag spelade... Jag gjorde inte jättemånga sidouppdrag. Jag ville bara få reda på mer. Mer, mer, mer, mer. Ja, Så att jag har en hel jag har en hel värld att springa tillbaka in i och göra sidouppdrag och allting sånt om jag skulle vilja. Så att... Nej, super, supernöjd. Nice. Min nummer två är Assassin's Creed Origins. Jag sa pratade om det tidigare Så jävla snyggt Gameplay, världen, Bayek Allting bra Det är ju bara att storyn är inte så knivskarp Som jag hade hoppat hade, hade storyn varit knivskarp Då hade det här utan tveka varit min nummer ett För jag tycker hela världen och allting är så pass bra Men de tappar i storyn Och att de ju inte gör karaktärerna tillräckligt intressanta Men det här mm, spelet mm. Jag tycker är bra och Abiton Nörnes nummer två är Assassin's Creed Origins. Så jag håller bara med. Absolut så jäkla bra. Snyggt, snyggt. Då är frågan, vad är din nummer ett? Ja. Eh, min nummer ett är eh, South Park. Ja, det fick så pass. Fractured Butthole. Just för att... Jag vet inte ens riktigt varför. Alltså det, är mer så här, det är det spelet jag har haft som roligast med. Ja. Alltså verkligen. Det, det är det som har varit roligast. Inte det som har varit mest logiskt. Inte det som har varit mest eh, haft bäst story. Utom det är bara det. Jag har haft bäst kul med det. Mm. Jag har suttit och skrattat mest. Det, det Jag har liksom faktiskt suttit och bara plöjt. Mm. På något vis. Där, därför hamnar det där. Det, det, det är det roligaste spelet. Och ja. Som sagt. Det är, som jag alltid säger. Ju mer humor, ju högre upp. Mm. Ja, men det, jag håller med. Det skitroligt spel. För mig var det just att jag tycker humor och allt det där stick of truth passade mig bättre helt enkelt. ja, ja självklart. Men... Ja, men, jag håller med. Jag, jag ser vad du menar och jag, jag mm. förstår allt du sa tidigare också. Det, det, det, det är, de är olika. De, de, de, de, de, båda har mer positiva, eller båda har för- och nackdelar, men för mig så är, alltså Fraxial Bar Hole är mm. det roligaste jag har spelat i år. Ja, men nice. Och för mig, min nummer detta, det finns ingen som tävlar mot det. Horizon Zero Dawn finns ingen som kommer i närheten. Bästa storyn i år utan tvekan. Vackraste spelet utan tvekan. Världen är jättehäftig. Det var liksom det var stor mellan den här och Assassin's Creed Origins i världen Och de ligger väldigt snarlikina eh, Väldigt bra eh, Huvudkaraktären Skitbra Jag, tyck... Jag fastnade för henne på en gång Man kom in i henne och ville lära sig mer Känna henne och allting, skitbra mm, mm. Allt helt så jävla bra Det finns ingenting som kunde tävla med Det kom ut tidigt under året Och ingenting har kunnat mäta sig med e spelet Under hela året så Nej. det här var liksom home run för Playstation Utan tveka så jäkla bra Och Abons nummer ett Är också Horizon Zero Dawn eh, Så absolut ja, Det finns inte så mycket mer att säga Det här, Snyggt. det är det bästa Spelet tycker jag Och eh, din nummer tvåa och nummer ett så uh, Horizon Zero Dawn Har ni inte spelat ett år, det bara börja på en gång Det är ju högt rankat Så ja. är det ju bara Köper en Playstation 24 och skaffa spelet på det här 2017 s måste alltså. Fy fan vad bra. där. Ja, snyggt. Men då kommer ju frågan igen. Vad är det sämsta du har spelat? Under 2017. Det, det, alltså jag har faktiskt. Jag har, jag har faktiskt varit så att jag har faktiskt inte ens någon som jag tycker är sämst. För jag tycker det är så hår, det är ett hårt ord. Du, du har så mycket enklare att bara säga. Ja, äh, men vi halshugger någonting bara ja. rakt av. Jag... Jag är alltså jag tycker inte att någonting har varit så pass dåligt i år. Inte som jag har spelat åtminstone. Nej. Jag vet inte om jag sollar lite för bra med de spelarna jag faktiskt kliver in och spelar. Ja. Att det, det kanske inte är någon av dem som faktiskt är riktigt, riktigt dåliga. Nej, precis. Alltså jag håller med, det är, det är mycket svårare med spel. Filmerna, mm. jag kan säga att jag hatar Fasten och Furious 8 Jag hatar XXX, Return och Sandy Cage det är, det är ren och skär hat Utan tvekan, det kan jag säga Rock. Spel är mycket svårare för jag spelar ingenting som var jättedåligt Det som får mitt sämsta Det är Puyo Put Puyo och Tetris För okay. att Jag tycker inte de matchar Tetris Okej, okay. Puyo Puyo tycker jag inte är kul Så det, det funkar Men ja. att de sätter så vad var det? det är en fullt pris för det här det Aha. behöver inte vara fullt pris. Hade det varit hundringstyck, då hade jag kunnat köpa det. Men nu är det inte, det är inte ett bra spel för en full, komplett liksom, prislapp på hela, alltihop nej, Och det nej. är det sämsta jag spelat i år för jag tycker inte det var bra. story-delen de hade, det var ju ett skämt. Det, det var ingen stor, Det var ju bara pinsamt att de ens försökte ha en kampanj mm. där för det, det var så jäkla dåligt. Så på U-Tetris på, på, på, för att det var det sämsta jag spelat. Jag hatar inte, men det var inte bra. <laughs> Nej men det, det, det Jag är med på vad du säger där alltså det, det är just det där, Det är klart man har spelat några spel Som inte har varit, alltså som man inte tycker har varit bra Men jag tycker inte att de har varit dåliga heller Nej Det är liksom så att det är inte är min smak bara Och då tycker jag det är lite hårt att säga att de är årets sämsta Så mm. att jag, jag hoppar nog faktiskt den För att inte slänga någon under bussen uh, Ni som uh, lyssnar har ju också skrivit in Vi har tre spelar faktiskt det ja. ena är Room in the Night Sky På Switch Och det har jag inte spelat så det vet jag faktiskt inte Någonting om men det ska tydligen vara dåligt Så det lär jag inte titta in heller Andra spelet ja. Är det andra spelet som är Min största besvikelse Och det är Star Wars Battlefront from mm. 2 De fuckade upp totalt Med liksom levelingsystemet och allt det där Jag tyckte de hade De hade en bra grund i första spelet de, Det var bara att det släpptes för lite där nu ja. tappar de mig totalt för jag tycker de pajade mer än vad de lagade i Battlefield mm, 2. Mm. Så stor besvikelse för mig, och det är tydligen inte bara jag som tycker det heller. Det enda jag är nöjd utöver med det är att jag inte föll för trycket mm. och skaffade mig i spelet. Ja, men det hade du kunnat skjuta på en annars, men nej. Och sista vi har är Drawn to Death. Så det är mm. någon som inte tycker om det Och jag förstår, servrarna fuckar Nej. ju totalt Så jag förstår varför den ligger där Alltså absolut, jag kö jag, det köper jag Absolut, att man tycker att det är, alltså, det är ju så. Det är ju så inte... är... Upplevelsen av spelet blir ju inte bra Nej. Om ingenting fungerar Det är ju så D Däremot, ja Nej, men jag, Det förstår jag, absolut Nej, jag håller absolut med eh, 2017 har varit ett riktigt bra år eh, 2018 tror jag kan vara bättre Absolut, mm. det finns så mycket som kommer ut Både filmer, spel och allting Så jag tror att det här kan vara mycket bättre Men jag måste säga att 2017 var ett riktigt riktigt bra år Mycket roligt eh, absolut, absolut Har du något såhär, bästa som var under 2017 då, Som var lite wow-upplevelse för dig eh. Mm, mm, mm. Ingenting sådär, nej Ingenting, mm. inget jätte -wow, Skulle jag säga För mig är det att vi startade Abon Comics faktiskt För jag tycker vi hade, Det var kul, jag har alltid läst comics lite då och då Men så mycket som jag läser läst comics nu Och så mycket olika mm. Mm. Det, det hade jag inte ens kunnat trott Och att det har så gått så bra med podden och allting Och att vi orkar med båda två Det är, jag tycker bara är skitkul Att hålla på så för mig Absolut. är det 2017 är att vi startade abonn Comics och att det har gått så jäkla bra för oss. Så mm. det är skit. Jag, jag kan inte annat än att hålla med, för just som du säger det, det har ju fått den att helt plötsligt börja läsa comics igen, mm. ordentligt. Alltså, mer. Jag vet att vi båda två har ju ändå pratat och vi har ändå kastat fram och tillbaka lite serietidningar hit och dit och liksom... Alltså, vi har ju ändå läst det innan vi började. Mm. Men det har ju blivit en helt annan grej nu efter. Mm. Och supernöjt. jag tycker att det är skitroligt det är det verkligen och det, det roligaste av allt är nästan att se hur mycket det faktiskt finns ja, absolut. det är en helt ny värld liksom det, det, det blir verkligen, det, det. man tycker att spelvärlden eller spelgrejen är stor det mm. vi håller på med, eller alltså, den andra biten vi håller på med det finns mycket spel, det finns mycket filmer, det finns mycket sånt och så kliver man in i comicsen, då, de som har haft liksom, en, vet inte hur många liksom, årtionden mm. på sig att bygga upp ett imperium och det finns alltså det kommer ju aldrig att slut hur mycket vi än rotar och letar. Nej, så. Och liksom apitonörnest är skitkul. Det är det är dåligt att säga vardag men jag kan inte se mig utan apitonörnest. Det, det är skitkul att göra. Det här. Abon comics det var liksom en ny push för jag, var, jag har alltid läst comics men inte så pass mycket. Så apitonörnets mm. TV spel TV-spel sånt det håller jag alltid på med och nördar men nu båda, jag tycker det är bara skitkul att få hålla på med allt det här. Det är så jäkla roligt. Även om det är mycket jobb så är det fortfarande så jäkla bra. Ja, verkligen, verkligen. Och då som sådär, innan vi börjar runda av med det, har du något Jag vet att det är jättetöntligt, men har du något löfte inför nästa år eller inför året som kommer nu då? Faktiskt mitt löfte är att spela mindre. <laughs> oh, för jag har spännande. faktiskt gråtat ner mig totalt i T-spel ja. som sagt 29 spel och jag behöver inte spela hälften av dem egentligen Utan för mig i år är det att spela det jag verkligen vill Det kommer vara mycket ja. För om allt Playstation släpps så kommer det vara mycket ja, <laughs> Men nu kommer ja. jag istället Gå på ordentliga titlar Och spela bara för att kul inte som ett jobb Nästan som det var 2017 För det blev mm. för mycket Men också jag vill åka med på events Hitta olika mm. events runt om Som man kan åka och titta på Även om det är så här Anime eller vad som helst som inte jag är helt inne i Ta en dagstrip och, och kolla in och sånt där. Bara få mer uppskattning av allt runt om. Det, det är lite det som jag ser skulle vilja göra mer i, inom den nördvärlden då, om jag ser så. Ja men absolut. Alltså just, just eventsen där tycker jag ska bli skitintressant för det är ändå något vi har pratat om under året mm. som har gått också, eller året som har varit snarare. Det ska bli jättespännande att få bredda både bredda, precis som du säger kanske hälsa på lite nya grejer som vi inte har varit in och dabbat med tidigare. Nej. Men även liksom bara se hur mycket nördigt det faktiskt finns runt omkring oss, som vi kanske har upp, som vi ändå har insett under året när mm. vi faktiskt har kikat på ställen som man skulle kunna åka till, eller grejer man skulle kunna göra. Att det finns ändå jävligt mycket runt, om, väldigt nära ändå, kan jag ja, tycka. Absolut. Eller lagom nära ska vi säga. Det är inte precis på andra sidan gatan, men det, mm. det är tillräckligt för att vi faktiskt kan åka dit och kika på det. Ja. Det är bara som Stockholm, det tycker man är skitjobbigt men nu är det bara att och arsle för man kommer att kul när man väl är där, så det är bara att göra någonting. Eh, och det, vad är ditt löfte då? Är det just event? Försöka hitta på lite. Ja, det, det, det skulle jag säga. Plus att försöka eh, vad ska man säga? Jag vill inte säga spela mer däremot eh... Mer alltså, alltså lite som du säger också, faktiskt spela dem vad jag verkligen tycker är kul eller vad mm. som jag faktiskt tycker ser ut att bli spännande. Vara lite mer med på pucken direkt då. Mm. Bestämma mig innan om jag tycker att det ser kul ut eller inte. Ja, inte invänta det, utan kanske faktiskt vara mer pre-order-stuket mm. lite mer. Ja, men Absolut. Och du och jag har ju ganska mycket liknande smak när vi har gått igenom vad vi ser fram emot 2018. Så det kommer nog kunna bli ja. en hel del samma lik och sånt där. Och, nej men det ska nog bli riktigt fint det här året ska du säga. Mm. Mm. Nästa avsnitt då, avsnitt 104. Då ska vi prata om bakåtkatalogen 2017. Vad är det för spel och filmer som kom ut förra året som vi var sugna på men aldrig tog tag i? Samt karaktärer som liknar varandra... Till exempel Deadpool och Deathstroke och allt samma lika. Det finns ju så mycket. Så det ska vi prata om nästa vecka. Alla avsnitt hittar ni på bloggen. Abitonördes.blog.se Ni har också lättats via Facebook. Facebook.com.abitonördes. Och kolla in oss på Youtube om ni vill se det här. När vi kör live och liknande med mer bilder. Och lite så ni ser vad vi faktiskt pratar om. Och det är bara sök på Abitonördines. Och gå in och klicka en följning där. Uppskattas oerhört. Uh, ni som tittar live Sitt kvar så kommer vi snart tillbaka Med Abon Comics Annars så syns vi nästa vecka igen Ha det gött äh